Ja, Sassa Brassa, Amanda Mandelmassa och hej välkomna till ett ännu ett avsnitt av Tommy filma Niklas och Emilio. Hej, jag heter Tommy Jansson och med mig idag har jag Emilio Spinetti. Hej. Och Niklas Lundqvist. Men jag då. Va? Va? <laughs> <laughs> alltså, i inbjudningar är ju inte våra starka sidor här på podcasten. Hey. Ska vi bara skjuta i allting och bara köra igång istället? Ja, det gör vi. Äh, allt bra med er. Det, är bra, det är bra, det är bra. Med mig, Niklas. Du hade en hård kväll igår. <laughs> ja, jag har haft många hårda kvällar på sistone. Den, den jag tänkte berätta om nu är när jag, <laughs> jag var på ramstein konsert Och träffade vår kompis Marcus från Har du inte sett den? Marcus Marcus Marcus. Ja, alltså vilken kille, vilken karaktär. <laughs> vilken karaktär kan ju uppföra någonting dåligt. Ja, men, nej, i det här fallet är det bara positivt. Det är ju en karikatyr. Karikatyr. Nej, <laughs> <laughs> nej det, var, det var skitkul. Vi vi förfestade i uh, hans lägenhet i Årsta uh, och uh, gick sen till uh, konserten. Så Gramstein skitbra. Och sen vidare till slakthuset efteråt. Så det var riktigt hel kväll. med Mr. Marcus. För mm. att fråga en sak. Var, var det någon jättestor kuk med under konserten? Då menar jag inte din egen, utan <laughs> från Ramstads <Ranschers> sida. <laughs> du har läst på. Ja, det var det faktiskt. Det, det, det, det dök upp i... Läst på? Ja, jag har sikt. filmat dem. Har du, har du filmat Ramstads? På, på Hulsfred. Oj, när var de där? 2000. På... 2002 var, var vi där, Tommy. Ja, fan. Jag blandade ihop dem med Slipnoth nu. Fan! Det, här det är så fint satt i Det är hård jag lyssnar inte ens på det här. Men jag, jag, vi ser jag, ty fram emot jag tycker väldigt brev. mycket om Slipnoth och Ramsen när jag kom till själva live-segmentet. Och... Det är mycket spring ja. på scenen. Det är mycket spring, det är mycket eld och sådana där grejer. Alltså, det, det finns nog inga band som ger så mycket valuta för pengarna som Rammstein när det ser sett till live show För det är jäkla vad påkostat det. Det är fan inte bättre än Pink Floyd. Alltså. Ja. Ja, jag tänkte såhär, vi är inne på avsnitt eh, 27. Jag har fått för mig i en slags så här numerologi att liksom 27, har, finns det någon betydelse för 27? Är det bara 7 kanske jag har fått blanda ihop det med? 27 klubben att alla dör. Ja uh, ah, just det, det finns det Att vi Podcasten läggs ner efter det här kanske eh, ja, Men, hallå, men Nik, det, det som har märkt mest av det här att vi, det vi släppte 27 avsnitt Det tycker jag ändå är så duktigt av, oss Det är ju att eh, vi börjar få en slags hybris kanske för oss. Men Jag är ju rätt slung Jag har <coughs> fortsatt mitt liv som vanligt Tänkt på tunnelbanan Emilio, du jobbar väl som fan Du har ju två jobb och skolan som du håller på Och skifta mellan det har jag. Niklas, eh, du har ju blivit någon slags diva tycker jag. Varje vecka läser jag att du har börjat hänga på så -bar och band. <laughs> det, det är inte så illa som det låter faktiskt. Det, det är mer så studiesyfte som jag är där och, och kikar. Ja ja ja. Okej, okay, du försöker spana ny musik i podcasten. Uh, ja, ungefär. <laughs> men, men, men det Men det här har ju men, hänt sen liksom. How James. Hittar man bra musik där eller är det där i annat syfte? Eh uh, där där är jag för att dricka jäger ah, men jäger jag har hört att du inte ska tåla jäger. Då kan vi ta sen eh. avsnitt kanske. Kan vi ta det något sånt senare då? Ja. Ni, <laughs> ni kan lyssna på nästa veckas avsnitt ni kommer att prata riktigt mer om det. 19 liksom. <laughs> Det ja. Vad fan nu vi vi håller oss lite podcast vi har faktiskt fått lite hälsningar. Ja. E, vår, vår första vad är Jonathan, hur uttalar man det här Niklas? hedskärn uttalar han Och hur jag talar kommer. du det Emilio? När men, men, men, men Niklas säger, det måste ju vara hedskärn Eller hedstjärn. Vad fan var det jag sa? hedskärn Ja, ni, ni uttalar ja, olika. Ha. Vi ber ja, om ursäkt Jonathan om vi äh, rapar ditt namn. Men, äh, vi har ju både fått mejl. Han är ju en trogen lyssnare av den här podcasten och efter att ha lyssnat på vår, äh, den här äh, årskrönika vi gjorde över 2011 bästa filmer så äh, har han varit och tittat på Drive och vi need to talk Kevin, about Kevin. Precis. Han, var, han var riktigt eh, positivt överraskad men han eh, skrev också att eh, eh, Drive som eh, årets bästa film hmm. han var inte riktigt jag håller helt, jag håller helt med om. jag tycker att den är lite, lite Ja, det är väl kanske bara jag och Niklas och Daniel Baisen som tycker det. men du får jättegärna skriva in och förklara hur fan man uttalar ditt efternamn att det, det, här, det, det här kommer att hänga med Mm. Där har vi brytt oss länge om så jag, jag och Emilia är ju faktiskt God vän med Jonathan Vi träffar honom här i känner Tokyo det, det är ju kul mm. sen, får du, sen får du gärna skicka in Jonathan om vilken din årets bästa film också, vill du höra Kul att ha lite andra synpunkter Och åsikten Emilius Sen har vi fått från Gustav Danielsson som skriver så här. Fick mig att vilja se Hanna en chans 12 minuter in i filmen. 3 ah, tre podd fick mig att vilja se Hanna. <skratt> <skratt> Vill jag ge Hanna en chans? Jag, jag kan inte jag hänger glasögon på mig, förlåt. <skratt> <skratt> tre podd, de luktar gott. Nej, Hanna, vänta. Fan. Shit, alltså jag jag ser jävla nervös när jag läser när jag äh, lyssnar Kjuntals. brev. Ja, ah, precis. Men i äh, tre, tre podd fick mig att vilja se Hanna ge, ge Hanna en chans. Jag är helt dum i huvudet, vad fan är ni med mig? Summa, summa somrum. Kylbox på Twitter, eh, lyssna på vår podcast, ville se Hanna, såg Hanna, tyckte den var bra. Grattis, kylbox. Tre av sex kan. Det är kul att han har något slags eh, ö, Svenska dagbladets eh, betygssystem där. Det är träningsskalan. Vil Vilket är det som har tärningen? Svenska, det är Svenska dagbladet. dagbladet. Svenska dagbladet. Är du moderat kylbox? Fast man kan ju säga ändå att Aftonbladet Expressen har ju också det, för de har ju minuser och kryssade Det är sant. Alltså, vad fan har de för skull liksom hur många minus kan man få hur många plus? Hur jag tycker jag bara få ett. Men jag, jag det finns inga så här kända recensioner eh fast det är någon så här fotbollsspelare där aftonbra eh, fotbollsspelare det, det är ju kanske vad heter han? Glenn Hyssen, hyseniskt eller vad de skrev typ så på eh recensioner. Alltså ja, var det sexiga tänka uh. Ja, Glenn Hussein, han spelade ju en uh, bortamatch där för svenska landslaget mot uh, Englands landslag och gjorde helt osannolika brytningar uh, och uh, Sverige, jag tror jag, Sverige fick nästan en poäng därifrån och Glenn Hussein fick sex jättebra. Första gången någonsin som de får det. Han var inte bryd med. Okej. Okay. Vem fan är Glenn Hussein? Han, han är för det. Här. Han har ju en son som är, gick ut för, för inte så länge sedan att han var homosexuell väl. Stor... Uh, vilket är helt inte... att uh, det har varit en stor grej. Ja. Hur många getingar fick han? En geting. <laughs> en <Eller> överkorsad. <laughs> <laughs> fan, vad illa, Niklas. Ja, riktigt illa. Jag såg, jag såg att... Uh, uh, eller hörde att den nya prinsessan som har födts fick fem getingar. Nej! Ja. <laughs> på vilka meriter, undrar man då? Det var en korean. Det var en korean. Oh, fan, vad kul det skulle vara om var en korean som <laughs> Tommy har varit Nä, den Tommy har varit där. Det <laughs> <Nej, laughs> <har varit> <laughs> tänkte, tänkte jag helt fel. <laughs> får, får jag bara säga, jag har ju hört, jag lyssnar ju på andra podcasts. Bland annat en som, jättebra podcast som heter Loading Live. Och där fick Tommy en shoutout. Tommy, vill, vill, berätta. <laughs> vill du berätta vad som hände? Nej, ska jag med? Du, du, du vill ju bara skapa bråk, nu kan inte bara lägga ner det där Det är ju inget Jag tycker det är askul alltså, Nej men jag bara säger lite snabbt att uh, Tommy och Johan Hallstan uh, Jättebra skribent På Level Var att käka middag i Tokyo Nu fick Tommy en shoutout för det I deras podcast T Thomas Viborg visste inte vem Tommy var Än, men uh, det kanske kommer Det finns mycket där att veta. <skratt> uh, ja, ska vi fortsätta med programmet? <skratt> Vad kommer vi prata om ikväll? Då? Eller dagens avsnitt? TV-serie. Precis. Och varför kommer vi prata om TV-serie? Därför att uh, det är nu. <skratt> <skratt> nu det är det säsongen när alla nya TV-serier drar igång. Sen vår säsong. Det är massor av piloter som kommer och slår ner som spön i backen. Och uh, vi tänkte att det är bra om någon kollar upp de här nya TV-serierna och liksom ser vilka som är värda att följa. Precis. Uh, någon slags ja. guide-slash-konsumentupplysning uh, uh, i någon tv-serie. <laughs> typ så. <laughs> uh, så då har vi och valt jag, ut jag, fem jag... olika serier. Uh, vilka är det, Emilio? Vi har valt ut Kontoret, den svenska versionen av The Office, Alcatraz, uh, Comic Bookman, The River och Touch. Precis. Men först, innan vi börjar hoppa in på dem så tänkte jag bara fråga, vad... TV-seriehypen har, det, det har ju inte funnits så länge. Det har ju, vadå, Sen Lost kom så började, när, yeah. när var det? 2006 kanske. Var kom först Heroes eller Lost? Var inte Heroes Lost, före? Lost kom före. Lost före? Mm. Lost satte igång den här hypen. Men innan dess har ju ändå funnits TV-serier. Liksom, eh, nu, nu försökte jag komma på Twin Peaks och Vita Huset kom innan Lost också. Ja, men grejen är Lost, det Lost gjorde var att de skapade den här... Jag fattar ingenting, så att jag måste se vidare. Alltså, för innan det så var ju se mer liksom så här, det här är så jävla bra, så jag måste kolla vidare. Men det hade liksom en där, det var inte som att, alltså Lost, du fattar ingenting. Så att du måste ju kolla vidare, för att du vill veta vad som händer. Mm. Lost, lost startar väl det här cliffhanger-grejen, att eh, varje säsong avslutades ju. Det kommer jag ihåg när, att jag var ju förvånad, och Lost att eh, det var ju en cliffhanger slut. slutet. Jag tror det bara skulle vara en säsong. Men sen har ju det fortsatt ju på på alla liksom, tv-serier Var Varenda tv-serier ser nu i, Avslutas ju säsongen med en fet jävla cliffhanger För att de ska kunna sälja in en ny säsong Men det är det som är grejen med typ såhär, Jag, jag pratade med Niklas lite om, det här, om det, de här serierna vi ska prata om idag De faller verkligen in i olika fack De faller in i Heroes och Lost-facken Nästan alla serier mm. Så det här är ju en trend som har hållit i sig från Lost mm. ja. inte, inte kontoret då <laughs> <laughs> Nej men, men jag tänkte säga Ändå de som börjar med det här med Eh, twist, börjar med twist. Nu, nu kanske jag, nu skjuter jag väldigt mycket från häften, Men det gillar ni Men eh, jag tänkte på, eh, första tv serien såg det, jag verkligen fick en chock efter första säsongen Det var ju Twin Peaks eh, Slutet på säsong ett eh, ja. Kommer du ihåg hur den slutade? Ja, det är grunt cliffhanger Ja, säga mm. det, Dale Cooper blir skjuten ja. Av någon eh, mystisk man eller kvinna Någon, eh, jag vet inte vem det är Nej, det är svinbra tv-serie. Och det var väl då jag, jag... vet inte, 24 fick mig fastna för tv-serie också. Det var intressant eh, grepp de hade hur de la upp det, tyckte jag. Det var snyggt med de här rutorna och allting gick i sig realtid. Jag kommer ihåg du och jag, Niklas, innan det här började så var vi helt sjukt hypeade på den här serien. Mm. Jag tyckte den ja, höll jag. hypen också de två första säsongerna, två, tre första säsongerna. Absolut. Hur många säsonger har du fått? Åtta. Uh. Ajt. Jag har faktiskt bara ja. åttonde säsongen kvar av 24. Jag inte, Oj! Men, ja, jag, var jag ty, ja Men jag tycker att 24 är helt okej okay, faktiskt. Det är, det är många bilder jag, jag, uh, jag tycker riktigt spännande det, det. Det var ju verkligen. Vi kom, 24 kom ut precis. Tror du kom ut lite före eller efter? Uh, 9-11, för jag kommer ihåg säsong två handlar ju om det här med terrorism och muslimer och sånt där, de gick på bara för att de var liksom muslimer och tänkte så var de liksom självklart en terroristbomb Alltså. <laughs> så det, det, jag vet inte den var, den följde med vad som hände runt om i världen vilket gjorde det, det, är ro... det är roligt i ett avsnitt av Entourage när de ska flyga till kant, tror jag är så, här. så... Och så sitter de på, i, i terminalen där, och så, så kommer någon sedan muslim. Så här, liksom, och så blir de sedan rädda. Så här, va? Har du inte sett 24? Så, det, där, det här är typ så här, nu, nu är det illa, illa sett. Um, ja, jag har funderat på att om man någon gång ska. För jag, jag tror jag har typ också sista som kvar av 24. Att man ska se typ uh, allt i liksom realtid på något sätt. Att alltså, man sitter i 24 timmar och ser allt. Liksom alla avsnitten på raken Jag får med att din pappa försökte det någon gång men han, han somnade efter han, två avsnitt nej, jag, jag får med att han berättade att han skulle locka upp till en med sina kompisar då då. Jag har ja. jättevakt minnar här Mycket snack och lite verkstad men Tommy, vi kan, ju, vi kan ju säga här och nu att uh, du och jag kan ju försöka kolla på sista 24 säsongen Och se hur länge vi pallar I realtid i realtid. Det är ju inte realtid, det är ju 45 minuter som vi måste lägga med ja, precis, en paus. Men det gör. blir en, kvar en kvarts kisspaus och kaffepaus där emellan. där. vilka vrak vi skulle vara när det var klart. Alltså. Man jag inte tycker det var kul längre. Kan det filma när ni gör det, så kan vi lägga upp det som äh, en bit på podcast. <laughs> Kanske kan jag. Ja. 24 timmar. Men vad har ni för, <laughs> vad har ni för personliga favorit-tv-serier då? Ja, jag är ju helt jävla in här på West Wingers nu alltså. Okej. Okay. Och jag, jag, jag har på det jag tror nästan att det här är min favoritserie. Alltså... Var det som gör West Wing så bra, tycker du? Ja, men det känns bara så jävla... Tugget. Vi... Ja, men ja, ja, det måste fan vara det. Alltså det är liksom så här... Fan, Fredrik Wikisson snackade om det här någon gång i, i deras podcast. Och jag, jag förstår precis vad han menar nu. Han sa liksom att, um, att West Wing förstör annan tv, bara för att liksom... Det alltså, är så sjukt det ser snabbt och de liksom de, de, de, de gör så här viktiga saker de löser liksom så världens problem liksom de ska fan fred i Mellanöstern liksom. och sånt och sånt ja, så han, liksom... han menar ju när man går tillbaka till ja. någonting för han vill det desperat housewife eller någonting annat ja, men precis när man går tillbaka och kollar på någonting annat då kan man ju inte hänga med längre det längre för det är för, liksom, det är för dumt och slött och, liksom. och jag förstår precis vad menar alltså jag jag nej det är så jävla bra serie det är och så cinemaster tänker om måste tror jag <laughs> Nej, men det är fan... Det är en av min tror jag. Jag, måste, jag, men jag, ja, jag. jag undrar om jag ska vänta på någon slags Blu-ray-utgåva. Jag vill ha allting sam... Det är ingenting jag vill här, ladda det, ner. Det, det det, det, det det typ Blu-ray. Du får köpa varje säsong för sig själv. Vilket är mm, det här. Jag tror man kan komma runt det billigt. Det blir någon slags rea. Men mm. Niklas, är det med dig då? Favoritserie? Um, ja, det är ju svårt. Det är de, de vi har berört. Typ Twin Peaks, 24. Det varit... Stora favorit Arkivex var en stor favorit. Ja, oh, herregud. Oh. Det var det är också ju sådana här serier som jag fan. måste se om. Men det var ju sådana scener som. Det var, det var ju lite spännande för man var ju lite, lite, men vad gick. Nej, då var man väl lite mellanstadiet. Ja. <laughs> men jag kommer ihåg det. Vad gick det? 9-10 på kvällen eller någonting sådär, på torsdag. Uh. Så då var det, så här, uh. det, det var, Det var lite kod när man satt upp och tittade på den. Man kände sig vuxen ett steg fram. Men det var, det var liksom första serien som man liksom... Det var så snack på skolgården dagen efter. så vad såg du Arkivex igår? Jävlar, blablabla, blablabla. Bla, bla, Hade man inte sett Arkivex, då var man ju rökt. Den dagen, Så, så det var väl det är starkt minne från min uppväxt. Ja, jag var ju... Vad alltså fan, Twin Peaks vet jag att du och jag snackade ju jättemycket. Jag kommer ihåg att du var ju en sån jävla Twin peaks Yankee Eller ett fan, kanske man ska säga det, va? Uh, att du till och med hade en uh, t-shirt som jag var så sjukt uh, avsjuk över där det stod uh, Who killed Laura Palmer? <skratt> jag har fortfarande kvar den. <skratt> den, den är ju så jävla snygg alltså. jag, oh, jag vill ha en <skratt> sån t-shirt. Men jag kommer ihåg när <skratt> min kompis sålde in... Ja uh, uh, uh, uh, vad skulle du säga? Nej jag skulle bara säga att uh, jag hade en flickvän som sa så bara För den här måste vi slänga. Jag bara, nej. <skratt> <skratt> bara, du får välja mellan mig och t-shirten. <skratt> och jag valde t-shirten. Jag kommer ihåg när min eh, kompis, eh, jag vet inte, om man lyssnar på den, Martin Flodin heter han, eh, vi sommar jobbar tillsammans och så sålde han in Twin Peaks till mig. Så sa han så här: eh, liknande, så här det, det är en tjej som har blivit mördad, så det är en FBI-agent som ska lösa fallet. Och till hjälp så har han en dvärg och en jätte som han drömmer om. Det <laughs> var jag helt sålda, vad shit vad är det? Det är ju tufft som helst, ju. <laughs> ja. Och ibland så kommer en kille utan arm. <laughs> <laughs> Nej, det är fan en bra serie. Alltså. Den är ja. riktigt jävla bra. Ja, Säsong två spårdjur som fan. Mm. Men det gillar vi. Ja, gud. Synd bara att eh, de vart eh, cancelade. Eh, en, en liten kuriosa är ju att... Eh, det läste jag faktiskt igår. Jag såg om Mulholland Drive igår. Eller var det föregår? kommer jag inte ihåg. Men eh, då läste jag lite eh, om den filmen. Och... <clears throat> Eh, Mulholland Drive har ju David Lynch haft Liksom ett, liksom ett manus Sedan eh, säsong två på Twin Peaks Det var ju meningen i början att det skulle bli En eh, spin-off Om eh, Audreys eh, liv Att hon skulle såhär, flytta från Twin Peaks Och satsa på livet eller någonting Det skulle jag vilja säga För i och, slutet av säsong, säsong två så är hon ju mer Man vet ju inte om hon dör eller inte Men hon är ju med, nu för fan nu jag kanske Men det är ju en explosion eh, Är det Audrey? Det är det väl Ja, det ja, det det. Det. ja, precis. Bank. Bank. Ja, I bankvalvet, precis. Men man får ju aldrig reda om hon dör eller inte. Så då skulle väl hon klara sig, det bara tiden Men hon skulle flytta därifrån. Och, och så skulle hon vara i Watts-karaktär. Jaha. det är så så jävla det. snygg hon var där alltså. Ja, oh, herregud. Men hon var ju ihop med någon så här jättekänd... Jag kom inte ihåg vem. Det skit jag fullständigt Jag tror hon var ihop med så här David Bowie eller någonting sånt där. Oh, <laughs> ja, det är det. <laughs> Vi skjuter från hästen igen. Ja, ja, ja. ja verkligen. Men det hon känns som det... med något så här Martin Scorsese eller något. Här, David Bohr. Scorsese? Och... Martin. <laughs> vad heter hon? Ja, infärken. Charlene Fenn heter hon ju. Ja, visst. Ja. Alla var ju så jävla snygg i den serien. Hon heter hon Shelley också. Ja, och uh, Lara Flynn Boyle där. Donna. Alla ja. var... I... Ja, vad, vad fan heter hon... Eh... Hon så spelade Annie. Vad fan heter hon? Heather Graham? Ja, ah, hon var ju skitsnygg där också. House Annie! Första... Annie? Alltså, hon ser ju likadan ut nu, liksom. Ja, ah, fortfarande skitsnygg. Ah. Uff. Nej, det är som är så hemskt med den där serien. Liksom, för man kollar på någonting, och tänker, fan snygga alla är. inget som att de har växt upp och blivit gamla tanter och då bara... Ja. Bobby död, själva, också. Eller han har ju död rätt så mycket, nu vet jag inte vad han heter, han spelar Bob, men uh, ja. Bob, vad bidrig. Han jobbade väl typ så här som gafferboy under Twin Peaks TV-serien och så satt han bakom sängen när David, när David Lynch rekade den här platsen och så sa David Lynch jag kommer inte ihåg vad och Kan du bara sitta där? Bara, rör dig inte. Och så tog Lynch fram en kamera och började kolla. sig. Så sa Lynch att det var det han sett i hans sitt liv. Och så oh, han ställde honom krig. som kom. <laughs> jag kommer aldrig glömma tillfället. Jag tror det är om det andra avsnittet där. När han dyker upp där bakom soffan. Ja, han börjar så klättra över. Ja, jag vet inte om gör det första gången. Jag tror han bara dyker upp så här. En jättesnabb flash ja, men Det är ju det, det jag pratade om alldeles nyss. Det är ju väl bakom så här, sängkanten. Ja, uh, okej. Jag går okay. um, bakom soffan, jag kommer inte ihåg. Men det var ju då David Lynch såg den där scenen. Här för egentligen skulle han drama sig med en där bak eller så där sådär. Jaha. Han var random. Ja. Så ja, skrev ej. han in honom i manuset. Precis, vi kan jobbet och sluta så vi kan bli känslomässiga. Nej, skitbrakare. Ah fan, vi har bra karaktär alltså. David Lynch ja. och så, eh, Mark Frank Silva heter han som spelar Bob. Mm. Okej. Okay. Vad fan, nu har vi pratat om Twin Peaks. Om fan, <laughs> vi, vi, man kan ju säga att vi är helt sålda i den här scenen. Alltså ja absolut den bästa. Men vad fan, ska vi hoppa in på eh, recensionerna då? Ska vi börja ja, med kontoret, Niklas? Ja, vi måste väl göra det Det här är ju eh, Det här är TV4s nya storsatsning eh, Kontoret då som då är en remake av eh, en, en remake av en serie som är en remake, eller vad man, vad man säger Den har ju kommit i, både i eh, Storbritannien till en början eh, av Ricky Gervais och Stephen Merchant Um, och sen uh, i en amerikansk version Med uh, Steve Carell uh, Och nu Off, är det dags Och, och spansk uh, och tysk tror jag han. Ja, ja det har kommit äh, många... Det är typ så här som mm. liksom, Robinson liksom Alla länder har äh, Idol, Alla har liksom sin egen <laughs> uh, Sin egen version Vilket ju visst, vi måste göra jävla bra Han är han exekutiv på ganska allting bra. Um, uh, Den svenska Kontoret har ju då gjort någon liten ovanlig grej då, att de har tagit in en karaktär eh, från en annan serie. Eh, Solsidan. Det är då Henrik Dorsins karaktär Ove, från Solsidan då, som kommer in här i kontoret och ska ha huvudrollen. Eh, det är som liksom en spin-off-serie som de har slagit ihop med, eh, med kontoret då, The Office. Hur, hur tycker, vi, hur tycker vi att det här fungerar? Jag har hur, hur... sett Solsidan, men... Bam, vad jag hatar Dorsin. Ah. Alltså jag gillar ju Dorsin egentligen. Jag jo han men är alltså efter det här. Ja men han. Alltså, han grotesko, måste. Tjäna pengar. Visst, men han måste tjäna pengar sa ju Niklas. Han måste ah, ju tjäna sorry. pengar. <laughs> ja men sätter in i hans situation. Det här, det här var liksom ett offer he couldn't refuse. Det här är hans första liksom lead. Uh, lead är han för liksom. Nu, nu är jag jättedålig på svenska kändisar och komiker och sånt där. Men inte handlar inte om grotesk och gänget. Oh. Jo, det är han ju. Kunde han inte fortsätta med det, här... det då, fjansar du inte? Ja, men jag tror inte det är så stora pengar i det. Nej, <fantanslar> mm, okej. Okay. Låt som varje svensk älskar det jag. jag har inte där. Jag har sett något så här, från Youtube, men... Fan, vad dåligt det är alltså. <förrienden> jag gillar grotesko, men jag tror att det är mer så här, uh, smal humor. Det är liksom inte... Det här är liksom klockan åtta på TV4 primetime-kontoret, uh, alltså. Mm. Så det här är liksom... Det här ska liksom på något sätt uh, fylla... Uh, Fylla tomrummet då, mellan säsong två och säsong tre av solsidan. Det är det man får känslan av att uh, TV4 har gjort sig. Det är så jävla vidrigt. Alltså, jag klarar inte ens att så kolla klart på den här alltså, jag, fick, jag fick hoppa lite på att det inte kunde. Liksom, jag kunde inte tvinga mig själv att kolla på det här. Det är så mm. jävla dåligt. Alltså, själva grejen är att det största problemet med den här serien är ju att, eller kontoret, är ju att de inte har med liksom, det, huvud. Handlingen i serien Alltså det är ju Pams och eh, Jims eh, Relation ju mm. Det heter de i alla fall i armkansken. De heter väl Pam och Jim i brittiska också Vad heter de nu? Eh? <laughs> nej, Tim nej, det heter han, inte. Tim och Tim och, uh... och brr, brr, brr, brr. Vad heter hon då? Dawn Dawn heter hon Uh. Som har en jättefin sån där lite uh, vad heter det? Flirt på jobbet Eller man ska säga De har ju med det Men det känns Jo så men de har ju med det Men de karaktärerna för, uh. är så jävla platta Så är det är inte så sant alltså. ja, men det, alltså, det känns Sluta upp med att, det där alltså, i, I The Office när de, gjorde, när de gjorde brittiska Jag är inte satt amerikanska så jag kan inte uttala mig om den Men i, när de gjorde brittiska så var det ju Limsa: liksom Okej okay, här har vi en karaktär så ger de det till skådespelare Och säger de spela riktigt, Den här rollen så gör ju han Liksom sin tolkning av rollen, och det blev skitbra. Mm. Han var heter André Hobbit, eller liksom, likaså Katty Galaxen-killen. Martin gånger äh, Ja, precis. I, här i svenska. De skulle lika gärna bara kunna dubba den brittiska versionen till svenska, för de har liksom kopierat scener och skämt rakt av. Äh, ändrat lite för att göra sin egen inom liksom, egen, in Situation Story. Men ändå, när de kopierar scener, det blir ju bara ett, det blir en skådespelare, en svensk skådespelare. Som spelar en brittisk skådespelare Som spelar en roll Alltså den här snubben spelar ju inte sin roll Han spelar en skådespelare som spelar, spelar en annan roll Då har sagt liksom såhär Okej, okay, den här killen, han spelar Tim så här. Nu ska du också göra det Och så försöker han härma den här skådespelaren När han gör sin tolkning av en roll Och det blir ju bara dåligt Det blir liksom, det blir bara krystat och hemskt Och när han försöker leverera lines På samma sätt som Tim gör det mm. Så blir det bara så här ja precis för ja, de brittiska timhallvisarna said could you please garrett stop it eller, ja, ja, precis så liksom. skulle, skulle du snälla, snälla sluta. <laughs> sluta eller när, när han sitter och, när han beskriver sitt jobb och liksom timbad this is i'm boring myself now ja. och så kommer hans svenska snubben och bara, det här är helt ointressant för er <laughs> ja var det ointressant <laughs> <jobb>. och man brustde <laughs> själv satte eld på hela jella till fyra huset. alltså i det här, vad tycker ni en... om... Ja, kör. Björn Gustafsson, han, han har ju då Gareths roll. Björn Gustafsson är komiker, inte han från Jönsson-ligan <laughs> han <laughs> äh, det här nya äh, stjärnskottet då, som, som man känner att man har blivit lite trött på, jag tycker, Det blev för mycket av Björn Gustafsson. Jag vet inte, Tom, jag har, har Björn Gustafsson hypen nått Tokyo, eller... <laughs> <laughs> då kallar jag killen med guldlockarna. Ja, <laughs> Ja, du, du vet vem det är alltså. Ja, hur, hur kunde man inte dodge det nästan känns som. Eh, det var, han slog väl igenom någon slags Melodifestivalen för två tre år sedan. Eh, mm. När han gjorde någon slags kärleksförklaring till eh, Christian Lukes fru. Vad heter hon? Karin. Karina Berg. <laughs> <laughs> Karin. Eh, ja. eh, jo, men Precis. Han, han, fick ju en, uh, han gick ju in i väggen för att han, han för hårt, det så. jobbar för hårt. Det där så uh, men det här är väl en slags försök till comeback då. Mm. Uh, uh, han får väl bra betalt förhoppningsvis. Alltså, men han känns ju dock den enda som inte försöker spela en karaktär från brittiska The Office. Alltså, han, han spelar ju inte han... Garrett. Garrett är ju en helt annan karaktär. Då jo. spelar han ju själv fortfarande Björn Gustafsson. Precis, exakt. För han, det känns så otroligt. Men det är, är ju okej okay med. Jag är okej okay med det. Ja, det känns som det... att han inte försöker kopiera fucking Garrett. Liksom, han gör ändå ner en karaktär. Den ja, fast... är man ju tröst på Björn Gustafsson av andra anledningar. Men han är dock den enda karaktären i The Office som jag kan respektera. Ja, jag tyckte den där tjocka greken var rolig. Det var den som var bra i serien. Som satt och var så förbannad. Är såhär, alltså, The Office har ju också en sån där grej är ju för det att liksom sådana här pilsamma <skratt> situationer ska ju uppstås liksom vi som tittar ska liksom krypa ihop eller sätta på skämskudden liksom, och säga herregud, tänk om jag hade varit där, jag hade ju skjutit mig själv alltså det är ju några scener man märker att de försöker Det är ju någonsin när han ska ju sparka en av de anställda där Och så får han någon slags tårta över sig Typ såhär, ja ta den här Jag kommer inte ihåg vad han säger Tack för den här tiden då Och så smäller han till en och tårta på Toves bröst Och så går han iväg Och då känner jag så ah fan, okej Jag vet inte, det är inte ett jobbigt Jag tycker ännu mer det Office första avsnittet när han Sparkar dom, och så börjar hon gråta. Och så ser han så här att det var bara ett skämt. <laughs> och så förklarar hon hur patetisk hon är. Då, då, då tycker jag att det var hur jobbigt som helst. Men jag vet inte, de är väl bättre skådespelare måste du vara. Alltså jag, för jag köpte inte en enda karaktär. Det här känns som så här att du har tagit CB-skådespelare. Jag vet inte vad man kallar dem för, men liksom. Försök komma in på dramatens skådespelare. Liksom. De, det är för mycket teater över hela. Det känns inte riktigt alls. Nej, det är riktigt jävla dåligt. Om jag ska försöka peka på någonting som inte funkar, ja det är väl. <laughs> det mesta funkar inte. Men eh, om man säger eh, han karaktären Ove Sundberg. Mm. I första säsongen av Solsidan, som jag faktiskt tyckte var riktigt bra, eh, då var han en så här, bi karaktär som dök upp i typ något avsnitt här och där och lite så här. Mm. Eh, och funkade väldigt bra. Men det var han som typ alla tyckte var så roligast liksom, Att honom ville vi ha mer av Och i säsong två då var han typ en av så här huvudrollerna Och det funkade inte alls lika bra Det blev liksom som, som typ i Seinfeld Om Newman, hans granne Skulle komma in och bli visa en av de liksom, huvudrollskaraktererna, Det skulle bli för mycket Det skulle inte funka och han funkar inte som huvudroll i, i men, eh, kontoret heller, tycker jag. Det här är ju TV4 och Jairowski som tolkar eh, alltså svenskarnas hype. Vi, alltså jag håller ju med dig, Niklas, att svenskarna älskade ju liksom Ove-karaktär. Men jag tror, inte, jag tror inte svenskarna ville ha mer av det, utan det nog som det var. För jag tror inte folk pratade om Ove lika mycket under eh, Solsidens säsong 2. Det är som du säger, att det, man, man mjölkade ur karaktären på direkten. Och sen ger ja, man, ge man ju honom en spin-off-serie eh, också. Och då, då, uh. Fan det är ju slut på mjök för länge sen Det Går inte runt honom. Vad tänkte man där egentligen. Vad <laughs> då? tänkte man om man tänker så här, okej, okay, den här karaktären har gjort sitt. Nu ger vi honom en serie. Men det är väl, okay. någon, slags, det är väl någon slags intern hybrid som eh, finns där på TV4-redaktionen eller liksom sådana här uh. pitchmötena liksom, att Aftonblad har lockat trycka upp några typ så här grejer liksom, att solsidan karaktären Ove, stjärna bla bla bla och tänker ah, det här verkar ju alla gilla så nu kör vi på Nej, vi, vi, ska, ska, ska vi knyta ihop den här påsen för kontoret då? Jag säger skit i den. Jag säger brand TV4-huset. Ja, grejen med det här är väl att vi ska försöka med varje serie säga så här, Kommer vi fortsätta följa den, eller kommer vi inte följa den? <skratt> <Ja>. Men <skratt> då menar vi att det är det värt att liksom kolla några extra avsnitt. Vi kan, ja. åter, vi kan ju säga också att de här scenerna har vi bara sett pilotavsnittet. Men jag känner ändå att det är det avsnittet som ska liksom, episoden som ska liksom avgöra om det, det är ju det här som ska sälja in serien till precis, dig Precis, precis mm. Det lyckas det pan inte med Nej, inte kontoret Nej. i alla fall Nej, det kommer vi inte följa Nej, tidigare, tyvärr Bra, då hoppar vi på nästa serie Och det är Alcatraz mm. Det här är väl, om jag inte minns fel G.J. Abrams nya serie mm. Får rätta mig om jag har fel Men, Och det här är ju en sån här serie som jag nämnde förut Faller in i de här, du och så facken um, Kanske lite, ja, G.J. Abrams men det handlar i alla fall om Alcatraz Och hur fångarna där när de stängde ner Alcatraz 1963 Eller? Ja, 1963 ja. Ja. <laughs> Hur att det egentligen bara var en cover-up Och att det som egentligen hände var att alla fångarna försvann eh, Man får inte varför Men helt plötsligt så dyker en av de här fångarna upp Och han går runt och börjar mörda folk Och så får man följa utredningen för att stoppa honom eh, Och då växer ju såklart frågor typ som var kommer han ifrån? Varför är han här? Och vad händer egentligen? Um, Känns alltså, den fresh Nej. nej. Och, jag tycker det var rätt dålig pilot. faktiskt. Alltså, jag, jag kan tänka mig att den här serien kan gå till två håll, tycker jag. eller tror jag. Det kan antingen bli en sån här serie som är i varje avsnitt får man följa en ny mördare. Vilket jag tror att det kommer bli. Alltså, eller, får, jag, får jag bara ja. dyka in här? Det är exakt så som upplägget är. Jag har kollat på läst lite om den och det är exakt så. Det är en fånge per avsnitt. Ja. Hur många fångare är som försvinner? Det är jag har inte det. sett något avsnitt. <laughs> du smet undan. Det är ju ja. typ skitmånga många så det kommer bli hundra avsnitt med en jävla fångare varje. Så det astråkigt. Ja. Det känns ju alltså, så tjatigt redan nu liksom. Alcatraz är ju inte så hela stort fängelse- men det finns ju nog med fångar om man ska ha en per avsnitt. Emilio, du har väl varit där, eller hur? Du har jag inte har suttit i fängelse? men du har varit där. Och... <laughs> jag... Jag, på. Jag, borde, jag borde sitta i det fängelset- eftersom jag eh, gjorde ett, eh, ett federal crime- som man kallar det i USA. Jag snodde en sten med mig därifrån- men det är naturreservat. Så det är eh, ajabaja. Men så nu vet ni det- <laughs> Men tycker men... att du som har varit där Tycker att upplägget är så här trovärdigt? <laughs> <laughs> Kom du på dig själv där Niklas När du skrattade till? <laughs> ja, lite <så. laughs> ja. Nej men jag tänkte dock på det Som jag <coughs> nämnde för dig Niklas förut mm. Det är någon scen När någon, någon liten brud går in i något där. Det står så här. Restricted area mm. typ. Och så går hon in där Och så är det ju the magic of television att de, de har ju klippt till ett annat rum Så hon går in genom en dörr från ett rum och sen klipper de i händerna när någon kommer in genom en annan dörr i ett annat rum. Och det är rummet där inte har limits kan jag säga. Det är en del av tåren till och med. Så det var här det föll? Liksom. Ja, då, då sa jag, nu, nu J.J. Abrams, nu har du gjort bort dig. Nu <laughs> har du gjort bort dig. Emma ja. att fångarna försvinner, det Det, så, det, <laughs> det, okay. men det kan det du köpa, är... men inte det här att de är i fel rum. <laughs> Men ja. den har ju en rolig grej, Alcatraz, det är att han Sam Neill, dyker upp som någon... Ja, det, är, det är rätt sorgligt att se egentligen Att han måste göra tv nu alltså att han, det, har, det har gått så här långt Han, han är ju <gåll> alltså jag, jag, Så fort han dyker upp Jag tycker det ser ut som att man ska börja garva jag, jag har ju den där bilden framför mig som Tom skickade till mig När han står och balanserar några ölflaska på huvudet det vinflaska? Vinflaska är det, vinflaskar? Vinflaskar är det till och med. Och Han ser så jävla rolig ut Späxigt Och det är lite <gåll> samma i den här serien på något sätt. Jag vet inte han kan inte bli Jurassic Park 4 istället så han får göra lite film med. Jag, jag orkar inte se honom så här. Det är skitjobbigt. Ja, jag, har, okay. jag, jag hade ju mycket förhoppning om för att Sam Neill skulle vara med. Det var det som typ, så här, sålde mig för att liksom, se den här serien? Ja, det är ju värt att se. Men <laughs> det, det är trist att det är en så dålig serie som han ska liksom, göra sin typ tv-debut. Du har dömt den nu, alltså ja. den är dålig. Ja, ja. Det, det är väl ganska klart att det Men vad tyckte ni om Lost Om jag säger så? Nu har vi sett något Lost-avsnitt? Jag uh, låtsas att de första tre säsongerna typ. Och det, det gillar jag. det. Det blir bara jobbigt efter ett tag för att det var, man aldrig fick veta no någonting. Men det, det är en sån här serie som jag definitivt skulle vilja se klart. Men den här tror jag verkligen. Jag, nej, den lyckades inte ställa in efter ett avsnitt. Och då jag att det ja. bli så att skulle visa. Just nu när Niklas säger att det är liksom en fånge per avsnitt, då, då gjorde det lite värre för mig. För jag, trodde att, jag hoppades att eftersom det var en pilot. Så hade de liksom bara en fånge och att de försökte visa liksom hur, en, hur en story arc skulle kunna utvecklas. Eh, men att de sen under säsongen kanske har 3, liksom, alltså fyra avsnitt. Två, tre avsnitt per fånge. Liksom. Så att man får lite, lite mer development. Mm. Mm. Jo, alltså. Det är, absolut. absolut. Nej, men, men Lost. Jag har ju faktiskt aldrig sett Lost. Men jag har varit sugen. Jag kommer ihåg att jag, jag, jag, jag har något citat från Tom här. Så här bara, Såg Lost piloten. Bästa Piloten någonsin bättre än Twin Peaks <skratt> <skratt> Är det något du vill känna svid idag Tommy? Mm, fan, eller fan, det... alltså. <skratt> du sträcker skit där Men du var väl en av dem som gick på Lost-hypan Gick på? Sen... Det, det låter som jag har varit med i en slags pyramidspel eller något <skratt> <skratt> Ja men det är väl typ det <skratt> Nej, Nej men eh, verkligen, alltså jag eh, Jag såg ju Lost för att jag tror det bara skulle vara en säsong och sen när det mm. sista avsnittet visades tänkte jag Shit, nu, men jag kan inte, då kan man inte sluta Jag vill ju få reda på allting Jag tyckte det var spännande faktiskt Sen mm. visst, det är ju någonstans där Miljo slutade i säsong 4-5 Där det börjar bli rätt chattigt Det känns rätt så ointressant Men sen tycker jag att jag tar igen sen de två sista <kör> säsongerna Och jag tycker det låter helt okej okay. jag, jag förstår varför folk knäller på det Men samtidigt, vad finns tv-serier som är idag Som ser så mycket bättre och smartare Ja, inte. nej, det är sant. Det har varit jävligt kallt så jag, på tv-fronten. Får jag bara fråga Tommy, utan att uh, spoila någonting, har, har du sett klart Lost? Har du sett liksom slu slut? Jag har sett alla avsnitt, helt klart, ja. Okej, okay. för jag har ju hört um, <laughs> ganska många att slutet inte håller måttet, att det inte riktigt knyter ihop. Men där man... är ju en vattendelare uh. också, tror jag, vad många tyckte slutet. Jag tyckte ju om slutet. Mm. Ehh, så jävla oklart tycker jag inte. Alltså om man är insatt och Tycker det är kul med sådana här konspirationsteorier och sånt där. Mm. Då, då, då tycker jag man, man får ju nästan vara beredd själv på att man inte får allting serverat, utan det är ju en serie som man är till för liksom sitta på forum eh, och sitter och läser massor sådana här. Sådant tycker jag är kul alltså, när man gräver ner sig i, i serier. Att det finns liksom att man, man kan, man kan alltså det finns, vad ska man säga? Det är så mycket så här, som är planterat i Lost, alltså religion och allting sånt där. Så kanske man inte har koll på det, då kollar man på internet och så sitter någon och skriver någon slags utlägg på så här, ja, två stycken eller någonting sånt där, att ah, men det betyder det här och bla bla bla bla bla bla. Det, det tycker jag Lost var jävligt duktig på att baka in. Men Självklart om man är typ en vanlig sån här slö-tv-tittare, Emilio, du kommer göra en list sån lista <coughs> senare i programmet, mm. att man bara vill sätta på någonting eh, och... Liksom inte, ja precis och inte inte tänka typ någon slags eh, my name is or då, då är ju inte låst bra alls men jag tror alltså folk halva men ah, halva människorna alltså <laughs> <laughs> halva tittar tittarna liksom ena halvan tror jag bara tittar på lost för att de vill ha ett svar att de tycker det är spännande sen skiter de i resten och jag tror andra halvan tittar för liksom det här med konspirationsteorierna de här siffrorna, siffrekoden liksom såhär, numerologi, typ såhär, vad betyder det på typ, det här lite mer djupare sättet, mm. tänket så om man gillar sånt så tycker jag att det är lost, man, man ska lätt titta på det och liksom ner ja, precis. det är jävligt kul, det finns jättemycket bra sådana här äh, hemsidor som jag satt och hängde på och kollade äh, saker, där folk satt och skrev och sånt där, det var kul det, var mm. som en ja, men det vart ju som funk-pyramidspel. Det vart ju en sekt av det hela. <laughs> alltså, anledningen till att jag frågar lite om, om Lost och, och slutet och så är att det, uh, min mamma har börjat titta på Lost. För vi har alla säsongerna då på DVD. Och hon hon älskade Twin Peaks fram till sista avsnittet som hon tyckte var helt bedrövligt. Och sen, efter det så, såg hon hela serien tyckte allt var jättedåligt. Och, och nu hon har ju klart på Alias nu här och nu, nu så här så tuggar hon loss avsnitt eh, liksom varje, varje kväll så och tycker att det, hur, tuggar det är... Tuggar lost det. avsnitt som volume. Ja, lite så. Och jag vet inte om hon ska kategorisera som så här slö tv-tittare eller om eller liksom... Alltså lost-slutet alltså, alltså det som är bra, det är precis som så här Jay eller vad säger jag? <coughs> David Lynch-filmer. Han har ju till och med sagt mm. David Lynch här att... Eh, det är, ju, det är ju fri för öppen tolkning i mina filmer. Jag ser inte att det är så här och det känns lite så med lost också. Att liksom, jag vet du många tittar liksom, när de ser de sista 20 minuterna så har ju alla någon slags liksom, en, en egen tolkning. Och det, jag, jag, det finns, jag tror inte det finns något som är liksom, rätt eller fel. Och det tycker jag ändå är rätt så skönt att man det är öppet för fri tolkning. Sen det är det ju sådana som blir helt tokiga och sånt där. Mm. Men mm. Alltså, om man får bara få gå tillbaka till Twin Peaks, var ju tanken att mm. Twin Peaks. Skulle få en säsong tre, men de var ju nedlagda. Mm. Så det var ju meningen det blev att det ganska, var ett, ett, i det blev ett ganska ab abrupt slut. Mm, där verkligen. På, mm. men, då men då var det också funkar ju sex... väldigt bra ändå. Ja, alltså, jag det, folk klagar ju på det slutet som fan jag tycker det var helt okej. Okay. Just för att det är liksom så öppet, så nu, är det så här, nu får man liksom nästan bygga sig ett litet eget universum om vad som hände sedan universum. Fast jag ju banga på fyra säsonger extra Twin Peaks alltså. <laughs> nej, nej, nej, nej, det är klart, men liksom det, det funkar som det är. Men där har du ju ja. ett exempel på dumma tittare, för liksom Twin Peaks fick ju så mycket tittare innan man kom på vem som var Laura Palmers mördare. Sen i början av säsong ett, när alla visste det, så sjönk ju alla tittarsiffror. Alltså själva grejen med att Mark Frost och David Lynch i med Twin Peaks var att liksom, precis som namnet, att det skulle liksom fokusera på staden och karaktärerna som bor i Twin Peaks. Alltså Laura, äh, Laura Palmers äh, mord skulle liksom bara vara den här Liksom, röda tråden som den Plot gick device, in liksom. ja precis det skulle inte vara liksom själva det skulle vara vid fokuset börja men det skulle vara en anledning till liksom, att introducera Twin Peaks men sen liksom, har du ju sin fortsättning det hade ju liksom Black Lodge och allting sånt där det fanns ju hur mycket som helst liksom en hel jävla tusentals olika lår så liksom in i No. Kan man kalla det lår Eller är det bara tv-spelar? <laughs> <laughs> det är canon ja. Men ska vi försöka dra oss tillbaka till Alcatraz Kanske <laughs> ja, Det har vi spårat ja. Men, ja. Men jag, jag har en grej att säga jag märker Som jag bara måste för säga Och det jag tycker jag var så jävla löjligt Och det har inte någonting med själva storyn att göra egentligen Utan det är bara liksom eh, i, I USA så har de ju väldigt mycket fler reklampauser Än vi har i Sverige De har ju dubbelt så många Fast som är mycket kortare um, då gjorde ju Alcatraz en sån här ful grej att de hade ju, när du, du, vet, när du kommer tillbaka från reklampaus så kommer det så här upp på skärmen Alcatraz liksom, i någon så här coolt typsnytt liksom um, Och det är så jävla löjligt, särskilt när du kollar på en serie liksom, utan <laughs> så här, Alltså, de, de, de, de verkligen hamrade in det här med Alcatraz, det var alltid så här typ, det kommer upp en sån här, sån här dateline grej, så här, dig, dig, dig, dig, dig, Alcatraz Och det typ, är mm. så bara, oh my god, he's going back to... Alcatraz. Och så kommer det på skärmen. Alcatraz. Liksom och så står det lite med nere i hörnet hashtag #Alcatraz. Så, Kom Kommer upp så här med gubbar så här, uh, coming up soon och så är du vet den här gubbarna som rör sig och så står de med rygg mot rygg mot varandra. The government active. Comes up two and a half men. Ja. Nej, men de är med i en buss. De åker Och så sa de det alltid typ liksom, så här Alcatraz. But oh my god, but he was actually at Alcatraz. No, but we have to go back to Alcatraz. Have you ever been to Alcatraz? Och då bara så här släppte. vi fattar att liksom, Ja, det är ett coolt fängelse, någonting hände Släppte um, Är det här något som vi kommer fortsätta följa? Jag kommer nog försöka se något avsnitt till Bara för att se om det, om det faktiskt blir någonting För mig är det helt kört kan jag säga Jag tänker inte Jag, jag, ser, jag, jag ser nog heller ett kontor ett avsnitt till faktiskt Åh oh, gud nej Okej, okay. jag, jag har inte så... sett nasigt, men ni har inte sålt in det så gärna. Nej. nej. Vi säger bara som det är. Gnäller alltså, är så här: jag, jag skulle inte kunna rekommendera det till någon annan, men jag tror att för mig själv så kanske jag kommer i alla fall se ett av Och jag, jag kommer nog börja titta på uh, Lost istället. <laughs> för att se var, vart det började någonstans. För det, det, det, Lost är väl bättre än Alcatraz, uh, kan jag misstänka. Det skulle jag ändå inte ha någonting emot Nej, jag håller med. Ja. Bra, ska vi gå vidare då? Mm. Mm. Ja. Tommy, det här är din rädd. Ja, ja, ja det, det är ju fan. Förlåt, förlåt. Ja, men äh, nästa då. Äh, comic Bookman. Äh, bookman. <laughs> bookman. <laughs> comic comic bookman. Det var ju, Alltså, det här går ju ihop med en asiat. Alltså, det är hela. <laughs> <uttalen> försvinner ju. <laughs> ja, det här är ju <clears throat> Kevin Smiths serie. Han har väl inte gjort den, utan han var väl det var väl eh, AMC som plockade upp eh, eller pizza den här idén till honom och Hans kompisar Brian Johnson och sånt Han är ju känt såklart som regissör Kevin Smith Men han är ju även den här podcast-universumet Jag tror han har ju typ så här åtta podcasts Eller någonting som han hoppar mellan Som kallas för Smodcast Den här gruppen och en av dem heter Tell Steve Dave som handlar om de här Fyra killarna Ming Chen och Brian Johnson Och Walter, sen kommer jag inte ihåg vad de det heter som jobbar på den här uh, The Stash, vad heter det? Jay Sign... and de, de Signed Bob's Secret Stash som är en slags, uh, vad säger man? Serietidnings... Serietidningar? Fungera, vad fan kan man säga? En de serietidningsbutiker i USA. Vad sa du? En av de få fungerande serietidningsbutikerna som är kvar i USA. Ah, och så säljer de lite så här dockor och sånt där som har med superhjälp. Ja, man och, med och sånt. Äh, men de, de, de är ju ser tings när de har en podcast där de sitter och snackar sånt här skit och sånt över sina e kanske e egna alldagliga problem. Det känns som eh, Johan från mm. har inte sett det. är jättestora en slags jättestor här så han hade väl slags, eh, lagt upp det bättre. Men jag har lyssnat jättemycket på Kevin Smith-podcasten eh, och jag tycker det är riktigt bra. Jag har inte lyssnat mycket på Tellens Tide. Jag tycker det var rätt re kiss faktiskt. Eh, men jag var mm. hjälpt Peppa när, eh, när han pizzade in den eller när han pratade om den här eh, serien när den skulle komma upp att liksom att. Gäng, alltså de fem Ska liksom så här gå runt i den här comicbook och gå runt Och snacka, ja men vadå, nöra ner sig Massa med superhjältar och eh, Snacka massa med skit Och så många vet Precis som såhär Kevin Smiths filmer Och som han beter sig också när han Gör sina Q&A och podcast så är Han är sjukt ful munnen Det är så här pussy och faktiskt Och fakta hela tiden Han, han skiter i vad folk tycker och tänker om honom han pratar först och tänker sen Lite sån eh, Vilket jag har honom väldigt eh, originell och är helt rolig att lyssna på eh, Så jag trodde typ att det skulle bli samma grej här Men vad som vart var ju någon slags mix mellan Typ så Sweet 16 och eh, Jag vet inte OC eh, det, det här, det här Jag har aldrig varit så besviken på någonting som jag har Eller inte besviken men jag, blir, jag har Hypat det här så jävla mycket för mig själv tror jag. Eh, men det var, vad fick vi? Vi fick en jävla reality- serie som de censurerar Ett fuck you take det här, Vi måste ju också punktera att det här Sänds innan eh, walk mm. uh, The Walking Dead Som är ju hur långsam mm. och ja, Ful munnen som helst <laughs> Men det, det, det har ju väldigt mycket att göra Med vilken tidpunkt Alltså typ så Allting efter tio får vara typ, Hur illa det vill men allting innan tio Får inte vara minsta fuck i, AMC så. har ju en egen kanal ju. Är, de, är de kabel? Mm. Ah, Okej okay, ja, då vet jag inte Precis som HBO och allting så där så de, ja. då får man ju visa liksom tror inte spelar ingen roll med tiden. Jag vet inte varför de har valt att, alltså det, det är ju det är Ett grepp de har valt hur de ska filma För första, nu, nu, nu, nu, Om ni lyssnar på Johans recension Har ni sett den så ser att, att, att De säger att det inte är skriptat Johan är ju så jävla blind tror jag Han älskar ju Kevin Smith för mycket så han, han, han hatar ju egentligen det här, men jag vågar inte säga det. Alltså, det här är ju så jävla skit. För det är ju så sjukt skriptat när man märker att de här eh, kunderna kommer in och ska så här, ä, sälja saker och säga: Ja, hello man, how are you? Att så. Uh, håller du inte med mig? Alltså ja. grejen är, jag tycker det känns den är, den är jävligt kul när de sitter runt liksom Bordet och podcastar och snackar superhjältar Det tycker jag är jävligt roligt Jag gillar ju serietidningar och superhjältar så Jag tycker det är skitkul att lyssna på Men jag fattar inte vad fan ska med det där Men när det kommer in folk och börjar ställa sig Det är skit tråkigt <laughs> att se hur de sitter och prutar på en chuckydocka Försikt tycker mm, jag är lite kul. Ointressant. Alltså, tanken... Det är lite ointressant liksom, hur mycket de betalar för en, hur, för en docka. Det är, liksom, det är ju roligt när de, när de till exempel. Liksom, det kommer in en kille med en, en, en teckning, en, en signerad Bob, uh, Bob kane autograf. Liksom, så här, och, så, och så hittar de någonting. Alltså, ah, det står någonting på baksidan. Ska vi öppna och kolla på det? Är? Det tycker jag är jättekul. Men vad fan, jag skiter i fullständigt när de köper liksom, en poster. <laughs> Nej, men jag <laughs> tycker, jag tycker de... det är rätt så intressant att de, hur de lägger värde i saker. Alltså, jag vet inte hur. Liksom... Om han säljer en Som man gjorde där i så det Han sålde en poster på Torn till exempel Så liksom, Varför ska han få 100 dollar till exempel För den här posten Vad gör den så jävla bra För att den går upp i världen? Sånt tycker jag det är rätt så kul att lyssna på Ja jag vet ja, det jag, de, jag de det ser ner, ju jag det på jag något vet. annat sätt jag skulle, jag skulle kunna, de, de, de, Om jag hade den posten skulle de kunna lura av mig Den på 5 dollar till exempel Jo jag, fan, ser ju inte, jag, tycker liksom... det, jag tycker det drar ner serien. Det är skistgud när de sitter och snackar Och sen kommer det där segmentet Där man bara sitter och ah, nej, okay. ah, Ja okej ah, Ja så jävla kul Jo. jag vet inte Niklas, vad säger du? Um, alltså jag tyckte det var, det var helt okej okay, uh, ändå, så typ så att slötitta funkar det. det, är inget jag kommer följa aktivt men alltså det blir, för min del jag är ju inte alls liksom intresserad av serietidningar och inte Kevin Smith heller <laughs> så det, det, det, det, jag känner det är jättemycket så här referenser som jag inte plockar upp som liksom flyger över huvudet när de sitter där och, och tjafsar där i podcasten och sen det här, när de här kufarna kommer in och ska värdera sina prylar Det känns ju som så här antikrundan fast med liksom gamla seriegrejer Jag tycker inte att det är så rafflande Och särskilt den här, oh, vi ska inte snacka om lopp, med loppmarknaden ah. den, den känns ju bara som att har slängt in den för att det måste bli någonting annat än att sitta med podcasten och det, kan förstå, det kan ju förstå, för annars om de bara satt och filmade när de pratade podcasten Men det podcasten, jag skulle, skulle, skulle... hellre det som det det skulle jag också Gervais show. Men då, be, då behöver man inte göra något program. Då kan de Nej, fortsätta... nej, nej, nej. men alltså det typ som Mickey Gervais gör, de animerade liksom podcaster. De får se lite där. Alltså de gör liksom roliga sketcher av det av Carl Pilkington Tankelist. Liksom. Det, ja. Du behöver inte behöva här, men jag skulle hellre se det som det bara liksom alltså, en animerad podcast än ett avsnitt där de ska klippa in massa så här helt jävla onödiga sekvenser. jag håller inte med. Jag tycker att den, men, att sitta att animera en podcast känns ju då är det ingen... Podcast längre på något sätt det är någon, Alltså podcast kan man ju sitta och lyssna på Du behöver ju inte sitta och titta när det är samma massa Animerade figurer Jag har ju inte sett det här som du pratar Nej, om Nej men det, det är ju som Rickard show liksom, den, den finns ju som vanlig podcasten kan du ju lyssna på bara som den är och ja. det är roligt, men sen den får ju en helt ny liksom, Ett helt nytt universum när den blir animerad Tror ni här... Jag tänkte inte att de skulle animera den här Det tror jag inte skulle funka alltså Jag gillar det Tror ni att uh, Tommy filma Niklas ja. skulle, skulle funka som animerad? Nej, för det är inga roliga anekdoter yeah. Men det är ju det den skulle Nej. leva på det här Det är ju massor med anekdoter, massor med typ, så här, kuriosa Och sånt där sitter och sitter ju och berätta för varandra alltså, det här är ju typ så här, fem supernördar eh, Som är sjukt Jättefula i munnen. Alltså ni måste ju lyssna på några avsnitt med dem på podcast Alltså det är helt sjukt hur de pratar Så jag har varit ju mest paff över det Hur de Prata som du du säga Sweet 16 med M2E Och sen är det såna här sjuka jävla klippningar Sånt där som du och jag börjar skratta äh, Hålla på att äh, skratta åt Emilio, så här, att det är någon Alltså musiken som går ner som du vore en slags Vinylspelare när någon säger någonting Ja precis äh, Det är badless. Ja det är helt sjukt hej I got this. Och så blir det så här helt och så blir det tyst. Så tyst Och så, och så, och så zoomar de in han äh, Walter eller Brian Han med skägget Typ så Bara oh, What's that Typ och så Sätter de på lite Alltså det, När musiken helt plötsligt Blir så här abrupt Liksom tyst Då vet man att det här är skit <laughs> det, det, alltså det här är sämsta Jävla piss jag har sett I hela mitt liv Jag har alltså, Har bara funkat en gång I ett enda sammanhang Och det var när Niklas Försökte här med koreanska <laughs> Det är enda gången Det var roligt ja. Alltså jag är ju så sjukt besviken på Kevin Smith, så det är intressant. Jag är ju, älskar ju hans podcast, jag tycker de är helt roliga faktiskt att lyssna på. Och det är ju mycket för det här, jag kallar mig men det är väl att det åker upp lite kuk, fitta, baller och, och sådana liksom vulgära ord. Här känns ju liksom, jag vet inte, det känns ju som det är för tolvåringar. Det känns ju skitbarnsligt, helt värdelöst. Det är inte ens kul jag, ju. jag måste ju skänka en liten tanke till Johan från Har inte sett den, som har... Han har ju hypat och sett fram emot det här så himla mycket. Jag, jag träffade honom ute nu här om kvällen faktiskt eh, på De man, man ser ju han mår han ju jättedåligt över det här. Och han har inte riktigt hämtat sig ännu. Han, han drog en nyckla så han hyper någonting som blev skit. Ja, precis. Det här är hans personliga besvikelse nummer ett. Men han alltså han vågade inte liksom... säga, jag lyssnade på hans recension Det var ju såhär, ja ah, men det var ju bara jag Hur de tänkte typ såhär Man behöver bara komma in i det och käften, alltså du hatar <laughs> ju det jag vågade stå för att man har ja. <laughs> gjort en bedömning Johan Tyvärr, det är bara att erkänna Det, det här var det här var, ju, det här var sämre än kontoret för mig Oj är ja, inte bra. Nej, men det Din... var alltså, det var, alltså, det, var, som, det, var ju, det var ju så oväkta känns om. Det var ju inte Kevin Smith och hans polare. Det kändes ju kom igen, för fan, det var den där aktiongrejen, loppismarknaden. Det var ju Nej. Oh. nej. Det känns väldigt MTV faktiskt och det är inte bra I, in, uh... Är det något ni kommer fortsätta följa? Nej. Jo, nej. <laughs> nej. nej. Nej, inte jag heller tyvärr. Hörni, ska vi ta en lite bensträckare? Det ja, det tror gör. Och köra igång lite musik. Ja, mm. nej Då säger jag välkommen tillbaka Efter den lilla korta pausen uh, Next up uh, The River <laughs> The River Det är inte Bruce Springsteen låten <skratt> Utan Det är en uh, ny serie då, Som uh, har gjorts av Paranormal Activity uh, Killarna Killen, Killen killar. Den enda snubben och som har fått Steven Spielberg Att lämna biografen för att det var så läskigt eller för att det var så Precis. dåligt? Precis. Läskigt. Det var ju Stinsberg som vi köpte in den där. Ja, men det där är en sån jävla... Är det så skröna? ...marknadsföring. Det är en skröna. Ni för fan inte därifrån. Ja, han kanske gick med en sån här skitpissnödig. Han har dragit två <skratt> slushies liksom innan han gick in. De, det här ska vi kanske in på grabbar. Ja, titta, han kan ske som dig, Niklas. Om inte värre. Ja, det kan, vara så. det kan vara så. Men skit. skit skit detsamma som Tom brukar säga vi <går> uh, The River det är, om man ska beskriva det lite snabbt så är det väl som en blandning av Paranormal Activity och uh, Anaconda, inte Anaconda. Jag, tänkte, jag undrar varför alla jämför det med Anaconda eftersom de är i Amazonas <går> <bara> ah, <går> kunde det, kunde <går> det är inte det? bara rovdjuret ett då? Uh, ja, men då där åker de inte båt det gör de i Anaconda och det gör ja, de här också det, Rambo, då? det finns inga båtar då får det inte vara den filmen <går> ja Nej, men i alla fall, det handlar om någon typ så här um, en så här programledare slash äventyrare, typ Steve Irwin karaktär som uh, han försvinner på en expedition uh, i, i Amazonas. Uh, de tror att han är död uh, men så får de ändå ett, en så här uh, grej då ett nödsignalgrej från hans båt och så börjar hans fru och son börjar då sätter upp en ny expedition för att åka och leta rätt på honom. Och så då, självklart så ska de ju då filma det här, göra en grej av det. Så det här blir då... Det öppnar ju så också att det är någon slags fine footage eh, grej. Ja men hela det. serien... Ja alltså hela serien är ju found footage mm, eh, byggt liksom. Um, så det är liksom det som hela hela alltet... Du säger att du följer med... med eh, två kameramän är väl med och så har man ett på båten sitter de med så här, där de kan bildproducera ja, ja. Båten är ju den båten som de använde När hans farsa spelade in det här naturprogrammet med. Så den är ju riggad med en massa kamera Ja, ja exakt kamera. Och de har riggat kameror för att Det finns ju en anledning till det här Nej, men du är ju för att de spelade in serien på den där båten Den här reality-serien Hans Steve Irwin åker runt i djungeln Och spelar in naturprogram Jo men ju... man, man, jag antar att de har haft de, alla de här kamerorna För att de har ju haft den här det, det är ju en, Man vet ju inte vad det är för någonting Men då hann ja, han väl hitta någonting som är jag, Nej fan, det har väl ingenting med det att göra Bara att de spelar in en reality-serie på båten Och sen hände all den här skiten och det var ju praktiskt att de hade kameror där ha, Jag tänkte så att de visste att det var någonting där Så bara på, på nätterna om de ligger och sover, så Kan de liksom så här övervaka precis som man gör på Paranormal Activity Förstår du vad jag menar Det, det, det är en fin tolkning kanske det, det, <laughs> Ja. Kanske, kanske det kommer det till klarhet med, med episoder längre fram. Tror du ja, att, att de förklarar det. sig så här: att någon sig, Ursäkta, varför kameran på båten? <laughs> alltså, <laughs> är det, antag antagligen är det jag eller Emilie som har bara misstolkat det, så lätt är det. <laughs> kan vi inte göra något så här vad? Att den som har tolkat fel måste betala till typ Sverige 100 spänn eller någonting. Du har ju inga någon. pengar. Tänker du <laughs> jag vill säga att jag vinner också? <laughs> Och, återigen han, Steven Spielberg Är ju exekutivproducent Till det här, men det, Steven Spielberg, det är länge sedan Som det namnet var någon Liksom, liksom kvalitetsstämpel Om man säger, han var ju exekutivproducent Till Terranova, bara en sån sak Och um, Det här är ju för sig bättre än Terranova Men jag, jag kan ju säga att jag var ganska Besviken efter första Episoden För till skillnad från Paranormal Activity så där tycker jag ändå att de liksom bygger upp eh, spänningen. Den liksom stegras hela tiden och som liksom, blir ett grymt klimax. Här, här har de så jäkla bråttom. Liksom, redan efter fem minuter så har den här expeditionen gett sig av. Eh, och liksom, efter tio minuter så hittar de hans båt och så vidare. Och det, det går så fort hela tiden. Det, jag inte liksom... Vi kan dock säga att den här serien också har lite ett försprång på de andra serierna vi pratar om. Eftersom den här har de släppt som två avsnitt. Alltså det var avsnitt, piloten Så vi har sett mer av den här än vi har sett av någon annan serie. Det har vi gjort. Det, det har vi värst att gör, faktiskt. Ja. Och jag tycker att andra avsnittet tycker jag var mycket, mycket bättre. Åh, herregud, um... jag, jag tror jag bara såg ett avsnitt. Ja, det var en miss från dig, Tommy. Men vad, fan, ja. vad konstigt. För nu, nu när Emil säger det så kommer jag på att det släpptes ju som dubbelavsnitt. Men jag tror inte jag fick ner äh, filen som dubbelavsnitt nu när jag tänker efter. Nej då. Ja. Det kanske jag fick. Ja. Jag inte då kanske, ja. vi, då kanske vi spoilerar ett avsnitt för er om vi pratar om Ja, det jag kan ni och henne göra. Det... <laughs> alltså, mi mina förhoppningar då om att det ska bli något karaktärsdrivet drama, det, det, de grusades ju ganska fort. För det, det känns väldigt som att det är många stereotyper som, som åker med på den här expeditionen. Vi har liksom den här sonen som är arg på sina föräldrar. Och hans, hans ungdomskärlek ska då följa med också liksom och leta reda på. På någon där. Och så har vi den här hänsynslösa tv-producenten um, Den här mekaniken Som är så vidskeplig Han heter Emilio för övrigt Inga jämförelser för övrigt uh, Annat än att han är en sexy beast ah, Han är ju Visig <laughs> <Nej, men, laughs> Han är en slutsk Han är lite slutskig uh, jag, jag får vara sexy beast för oss båda ja, Det får du vara ja. Han har en snygg dotter dock Men då är ingen som snygg procent. dotter <här> Vad vi vet om, det kanske finns en liten grej halv, halvasiat, äh, en fjärdedels <här> itali italiener. Ha italiener blir väl då? <här> ja, en kvarting. Nog... <här> Riktigt konstigt. Sicke mix. <här> <här> <här> Emilio, kan du skicka en liten hälsning här till henne eller honom på, eller henne måste det vara på podcasten på italienska. Om du <här> finns där ute, kontakta mig. Gör på italienska nu. <här> Så syns jag att vi får kontakta mig Per favore Mm, ciao Så alltså, fan vad se sexy han är ändå När han uh, drar till med de här Det här är liksom en sida jag aldrig sett av Emilio B Jag Pratar du om karaktärerna jag... i serien Eller är... i mytgivningen Alltså det italienska Det är ju, det, det gör ju någonting Alltså japanska, det är inte, tyvärr Men det är inte sexigt på det sättet Men när Emilio drar sina italienska lines Alltså jag, jag smälter ju här när jag sitter här bakom På andra sidan det, det, det är någonting. Och det här är lite hesa också. Så. <laughs> ja, så såg det är Så det där sa du till den där också när du var här i Japan, i Niklas. All, allt, allt för ligga, alltså. <laughs> så ska du berömma uh. deras språkkultur. <laughs> ja, man måste ju försöka i alla fall. <laughs> ja, <laughs> <laughs> um, Men v, vad tyckte ni om det här? The River. Den här faller ju också in i loss att det går att, in. Att, ja, att de är i djungeln. Så ja, sådär. precis. Och konstiga saker. Men alltså, jag stör mig på som fan i den här serien. Det är att liksom. Alltså, det är, det är, de åker ju in i såna här ställen där det är massor av spöken och demoner och, och, och sånt. Mm, mm. Men för fan vad dumma folk i den här serien är. De är ju helt jävla efterblivna. Alltså, ja. är, typ, de träffar ett spöke. Och så kommer de så här, de bara, men jag tror inte på spöken Det här kan inte vara något spöke, och så visar det sig att det är ett spöke Och typ dödar det liksom, typ en massa människor Och de bara, oh, shit det var ett spöke, oh my god Du var på riktigt, och sen typ Klarar de sig därifrån, och så kommer de till nästa spöke Och bara, nej men det finns inga spöken, varför skulle det här vara ett spöke Och så typ, dödar det en massa människor, de bara, nej oj Det var också ett spöke, shit jävlar, fuck Så kommer de till en stubbe, och bara, det här är en stubbe Där den dödade en massa människor de bara, nej men varför skulle den här stubben döda en massa människor? Oh my god, den dödade en massa människor alltså, det är så här, Hur många gånger? Men, jag jag den, märker nej. ju nu att ni har sett ja. mer än mig. Det är rätt så kul för de är ju än, ändå en. De har ju ändå. Vad heter det, Ett sätt på liksom, hur många är de tio pass eller någonting så där Alla kan ju inte bara gå och dö eller hitta de nya. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> nej, men de det måste de göra det. Ja. Så. Det fanns sådana här, Amazonas media productions låg där ute. Så de plockar upp lite nya kameran. Och... Nej, nej, men för det måste de väl göra för att det ska bli intressant. För att det ska vara någon slags spökskräck-äventyr ska de göra. Alltså då måste ju liksom någon person kola lite då. Och då Men här är de liksom en besättning på. Eh, vad, ja, men de är väl 10 person plus minus. Alltså om ja. en kola varje avsnitt. Alltså jag, jag kan inte se hur den här serien kan fortsätta mer än en säsong. Nej, jag undrar också hur de ska liksom, ta, det, ta det vidare. Det, det känns som. Att... kanske gör som Jurassic alltså... Park två Att de tar Tyrexen till <laughs> Ja till. <för fan. laughs> Nej men det, det här är ju lite som ett så Archivex upplägg på något sätt Archivex i Amazonas I och med att det är nya Mysterium varje vecka Och sen den här röda tråden Att de ska hitta pappan då Som ligger i bakgrunden Som jag har förstått det För det, det andra avsnittet var ju väldigt annorlunda för då, var, då, då trängde de ju liksom djupare in i, i djungeln. Och, och så var det ett nytt... Och jag, jag måste ju påpeka det här som Emilio tog upp att de är jävligt blåsta i, i expeditionen. Att de kommer till någon så här... Äh, ett träd där massa liksom, dockor. Typ så att det här är inte ett bra ställe. De ja, ah, här slår vi läger. <laughs> <laughs> då, då, be, då ber man ju nästan om trubbel på något sätt. Va, vad hade du sagt, Henrik? Jag är den här procenten nu så att säga så här. Okej, okay, let's cap here. Men alltså du... Ja, men det var ju så. <laughs> ja, men vad hade du sagt <laughs> då? Nu är du en rollkull här. Ja. Nu får du rollspel igen. Det här är så jävla kul. Let's camp here! But, uh, sir, are you sure that this is the right I'm in charge! <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Precis, det är inte så lätt. Svag i karaktär, Niklas. I ja, det var han svag. Ja, men <laughs> det är okay. stereotyper. Jag försöker ju bara vara... Så men, det är, typ. men det är som så här, typ så här, när, de, när de är där så bara, så händer det någonting Och de bara, nu måste vi sticka Och han bara, nej vi kan inte sticka Det är för sent på kvällen Och de bara, jo så bara, Okej. Och så går de Just det, de har ju den här Jag tror han är typ så här, en tysk eller isländsk så här tyst så här, Hård vapen kille Som de har med sig också Hurt. Som är så här security Ja liksom. som, som verkar ha en dold agenda också Som så. ingen gör någonting åt ja. Även fast de vet liksom. Ja Jävla idiot. Alltså de är så dumma i huvudet. Bara shit, den här killen kan vi inte lita på. Nu litar vi på honom. Men om vi säger så här, <laughs> nu, nu har vi ju klant ner på karaktärerna vi säger att då kan vi ändå komma överens om att liksom, karaktärerna är stort fel på. Men själva konceptet då, vad säger ni om det? Jag är ju till exempel sjukt svag för sådana här fine footage-filmer. Jag älskar paranormer och, och, och Cloverfield och Blair Witch Project. Jag tycker sånt är skitkul att titta på. Vad mm. säger ni? Ett dokumentärteam som åker runt i Amazonen och letar efter och andar. Jag, jag var ju såld från, från första, för första ögonblicket jag hörde om det här. Men alltså jag, det, jag tycker inte att det är så här superduper bra. Alltså det, blir, det blir aldrig lika läskigt som paranormal Activity. För där är det ju liksom. Det är ditt sovrum som, som det handlar om. Det, här, det är liksom det man ligger och funderar på när man inte kan sova. så här. Oj, vad är det som händer nu här i mitt sovrum? Jag, jag sitter och funderar på vad som händer i, ute i Amazonas. För där ska jag inte, jag sätter jag inte min fot i första taget. Om jag hade varit på andra sidan världen nu hade jag varit rökt. <laughs> det hade varit rökt. Som så så så jag, så kan inte jag kan inte relatera till, till den här skräcken på samma sätt. Men jag tycker att det är ett, liksom, det är ett bra upp... Det är upplägg på något sätt. Så jag kommer fortsätta titta. Jag tror att det här kommer bli en sån här liten lunchserie för mig. Jag tror att jag kommer strö kolla på den här. Men mm. jag kommer nog fortsätta kolla på den, det tror jag. För, för jag, jag alltså, han, han har ju någon irriterande catchphrase den här äventyraren. Han säger bara There's magic out there. There's, there's magic out there. Och, men det hittas ju lite om att han har hittat magi nu på riktigt fast liksom av det mörkare slaget. Men man vill ju veta vad det är för någonting han har mm. hittat är djupt in i djungeln. Jag, jag vill se hur det går på något sätt ändå. Än fast det är lite kackigt genomfört så vill jag ändå fortsätta titta. Alltså, fan alltså, jag... Det var det jag stannar <laughs> Om jag bara jämför lite med Lost igen. För Lost hade vi samma grej. att De hade ju någon slags svart mån som höll på runt på den här ön. Det, det känns ju mycket intressant det här. För här känns det ändå liksom så här som någon... Jag kan ju redan gissa nu att det är en stam <laughs> som har typ eh, <laughs> gjort en slags samman eller någonting. En voodoo-grej på något sätt. Ja, precis. <laughs> eh, <laughs> ja. Fan. Jag, jag vet inte. Det, alltså, jag vill jo, men, inte gärna att det här ska to, vara bra, men... Tommy, du, se andra avsnittet också. Om du inte är såld då, då, då kan du släppa det. Men se andra avsnittet. Jag, ty jag tyckte första avsnittet var ganska dåligt. Men andra avsnittet... Det jag, var det, Och var det, de jag de ah, det var då de kampade under massor med dockor under träden Ja, exakt Då då det hända lite grejer Okej, okay. jag vet inte jag gillar inte det här kan vi, vad, kan vi spoila vad sonen gör I det där trädet Som är också en sån här skitdum grej Är den där med hans nallibjörn, eller? Ja ah. ah, Jag det. tar det du? Ah, ja, det, det är så tidigt i serien Så jag tycker det är okej okay att spoila det Jag vill säga, spoiler det som här, som inte vill vanliggård Det här är från episode två, eller? <laughs> Ah, vi säger spoiler-varning, ni, ni kan hoppa över här om ni, om ni känner för det Men alltså, det blir så här dum alltså, Bevis på hur jävla dumma de är De har precis träffat ett spöke i första avsnittet Som har jävla en person Och de bara, och så kommer de till ett nytt ställe typ, Det här är också ett spöke typ. okay. Och, och spöket går ut på att den, den, man ger docker till den Som så här, tribute för att den inte ska döda den typ Och då hittar han liksom, sin barndomsdocka Vilket är så här, spännande Som hänger i det där trädet så Någon har gett den till den och, och vad gör han? Jo han snor den Han tar tillbaka sin docka och så Nej. blir han förbannad. Och så, så börjar så spöket jaga dem. Mm. Och, han, och, han, och han har inte ens tanke på att det är att han har snott någonting för det här spöket. Och så säger de typ så här: de bara, mm. men du har ju tagit den här dockan. Är du dum? Eller det är klart att han vill ha den. Och så säger han: Men varför skulle han bli arg på det? <laughs> är, du, är du dum i huvudet? Är du dum i huvudet? Du har kan du inte se det, på det som en anledning guys? till att det här spöket vill ha dig. Ja menar, så alltså, alltså, jävla idiot, så alltså, fan vad jag hatar honom. Mm. Ja. Det är väl det är jag är lite rädd oh. för för det här nu När ni pratade lite mer om det från episode 2 Att det är mycket karaktär, så klantiga karaktärer Som inte tänker rationellt eller någonting Ja, dumma alltså. mm. Mm. Ska vi gå vidare från gruppen? Ja, det gör vi Men så att, summa rum vi kommer se vidare på det här Ja, det tycker jag, det ska göra. Yeah. jag ska, oh, okay, Och det tycker vi ni ja. också ska göra Jag, jag ger episod 2 sen slutar jag nog efter det Om det är dåligt Ja, men eh, om vi ska hoppa in på Touch då Som är vår sista serie för idag Hur tycker ni det låter? Touch eller att det är sista serien för idag? <laughs> Either way. Skitsamma. <laughs> men eh, Touch i alla fall eh, eh, Keith Sutherland Keith, Ke Ke Ke Keith, Keith Keith, Keith, Keith Keith Sutherlands nya serie. Um, och den hamnar då i Heroes-facket. Eftersom vi ska lägga in någonting i facket då tycker jag. Um, men eh, den handlar om Keith Sutherland som har en son som är lite autistisk eller väldigt Uh, han, han är ju och... superartistisk, om man slår upp ordet artistisk barn i en ordbok så får man bild på honom Oh, uh, ordbok och bild på, Det är bra uh, Men i alla fall, det, det handlar lite om, uh, ja, som jag sagt, heroes Så det är lite så här, uh, personer som är kopplade till varandra Och uh, allting kretsar kring siffror i den här serien Och den här sonen, han verkar ha på något sätt någonting att göra med de här siffrorna Uh, Men så behöver man väl inte säga, tycker jag. Vad, vad tycker de första inte av of touch? Alltså, jag, jag, är ju, jag är ju jättedålig jättedålig på matte och typ, så här, kan kolla ut mönster och sånt där. Jag skulle väl inte få se alla bra på det här, människa, antar jag. Men jag, har, jag någon slags. Eh, jag sa ju det innan så här, för när Lost hade det här med siffror och sånt där. Jag, jag, jag är fascinerad av det här numerologi grejen. Jag älskar ju a beautiful mind och sånt där. Att folk som kan se så här mönster med siffror och sånt där. Jag var ju skitpeppa på eh, Nicholas Cage. Eh, filmen här. Knowledge heter den va? Knowing. Knowing, knowing hette den. Knowing. knowing. Och sen var den här med Jim Carrey också som jag, alltså på pappret tycker jag låter ass, number Number 23 tror jag den hette den. Mm. Mm. Som låter jävligt cool att man letar efter mönster och sånt där. Tvärr så är ju båda filmerna verkligen jättekiss. Så jag hade ju sjukt mycket hoppningar på den här serien hur som helst att det här, nu kommer det, nu måste det väl fan bli bra. Men samtidigt är Tim Kring som står bakom Creator är han som har gjort loss Eller... <snivåld> eh, <Yes>. Heroes, tack. säg <sitter> <sitter> ass again. Så därför kände man lite så här... Eh, blandade känslor när man satte på den här serien. Jag tycker den här var skitbra. Det tycker jag var den bästa serien av dem vi har sett. Jag håller med. Helt ja, hands down. Den, jag blev riktigt taggad på att se mer. Alltså, jag är helt sjukt bra, jag. Det jobbiga är att det kommer ju inga fler avsnitt förrän i mars... Ja, det är helt feftigt alltså. Jag parlar inte att vänta Jag vill se Det alltså, här är också en sån här serie som jag, jag vet att Jag, jag kommer vilja liksom se klart alltså, jag, jag vill vänta tills säsongen är klar Och sen bara se allting liksom. Bara svälja allt på en gång liksom. Grejen som är, är att jag, känner, jag tyckte också att piloten var skitbra Verkligen, hands down Men jag känner ändå så här Okej, okay, visst eh, Piloten var jättebra Men hur blir det när man ska ha en tv-serie Med det här begreppet för jag, att liksom dess, eller, jag vet inte men jag spekulerar just nu. att ah, vad, vad ska de, liksom, de måste ju komma med något nytt för jag skulle lätt kunna tröttna på det här om varje avsnitt. Liksom, att det är massor mass med siffror och så är massor med människor som är liksom connected till de här siffrorna och så blir det liksom en twist på slutet liksom, hur alla är connected till varandra. Att liksom ska varje avsnitt handla om det här liksom, Vad, vad kommer de annars liksom fighta med För jag skulle kunna se det här som en långfilm istället då känner jag. Ja det skulle ju vara sant Men jag tänker liksom som sagt den känns ju väldigt hero. Så det är samma snubba som har gjort den Och Heroes liksom, då drog ju ut liksom hela säsongen med det här Att man fick veta lite i taget Och det jag hoppas jag att de kommer göra med Touch också um... Vad det för något man behöver veta för? för Missförstå mig inte, jag tyckte om det här Men samtidigt blir jag lite Skeptiker nu ja, med vakna till Att lite så här ungen känns ju inte så jätte det är intressant så att det skulle hålla liksom så här fem säsonger. Alltså det här känner jag är, precis som vi snakkar om eh, The River att liksom max en säsong. Alltså jag ser inte varför man skulle, att det här skulle kunna bli en långkörare. Mm. Jag, håller, jag håller med faktiskt helt ut. Jag är också så här, det, det är därför jag är lite nyfiken på hur de ska ta, ta det vidare. Mm. Jag är lite orolig att de inte ska klara av det. Att eh, piloten är skitbra men att de inte lyckas följa upp det. Det känns inte som någon naturlig liksom tv seriet att, liksom, att de ska kunna köra sju-åtta säsonger känns ju väldigt väldigt långt bort ja, för det är ju väl, väl målet med när man gör en tv-serie, att man vill ju desto längre desto ja. bättre liksom. ja, precis. ja, så de, de måste väl, det är väl ändå Fox som eh, det, det sänds på det här så Fox, när de har sålt in den här idén så måste ju han liksom, Tim Kring ha sagt liksom, så här, eh, han har ju inte bara presenterat liksom, piloten utan de har ju frågat, liksom, vad han är det som händer med det här då? Mm. Men kan, kan, har ni några liksom, tankar kring det här liksom, vad, vad, känns, vad är, är ni vill veta mer om för att, liksom... ja, Jag vill ju gärna att det ska bli Någon typ av apokalyptisk eh, Feeling att den här, <laughs> Som vanligt Nej, Att den här ungen har någon typ eh, liksom, Att han kan eh, Förutspå att det är något Dåligt som är på väg att hända Jag vet inte riktigt varför för Han kan ju inte hålla på hela tiden och, så här och förhindra Olyckor det, det skulle bli ganska ja, Det känns lite, lite långt. Ja, lite långt. Mm. det måste bli något större. Och vad skulle ja, det, det, det vara? Liksom, för, för liksom. Serien bygger ju på det, det här. Liksom, på han, det är väl sådana fall om du skulle baka in någon annan snubbe med övernaturliga krafter. Eller vad man kan kalla det liksom. Alltså någon annan snubbe kanske ser mönster på ett annat sätt. För han ser ju mönster via siffrorna det här barnet. Han tittar ju upp hans med kod eller koder med numerologi mm. liksom, och så räknar han ut, och så Han är ju stum också, så liksom Tiff Sadland får ju liksom spö skit för att få svar. <laughs> Nej, men, <laughs> tortera ungen mm. som man gör i 24. Så här, typ. <laughs> uh, uh, nej, alltså det lämnar ju en hel del frågetecken, den här första piloten. Uh, ja, det känns nästan som att den är typ klar. <laughs> liksom, den, den, <laughs> det, det, det, det räcker nu. Liksom. Men, mm. uh. men ändå så är man nyfiken på något Det är svårt där men Alltså verkligen, jag vill ju se mer. För att se ja, liksom, vad va, va, jag hoppas ju verkligen att liksom, andra avsnittet så blir det så här shit jävlar det här tänkte jag mig inte. Tänk, om andra avsnittet blir liksom exakt samma sak som första avsnittet att nya karaktärer som liksom Kifeldad äh, ska liksom, komma på hur de liksom connectar till each med varandra med hjälp av hans siffror då jag vet inte då känns det inte så jävla kul längre. Nej. Nej. Nu, det är ju ja, hela Emilius älskling. Du älskar ju den här helg. Nej, men det är min grej, men det säger ju du också. Du är också skitpeppad på det här. Men det ska bli intressant att se vad de gör med alltså, vi, vi tycker ju alla att det här är skitbra. Sen är det ju vart de tar det. Mm. Det vet vi ju inte än. Liksom. Men mm. än så länge verkar det skitlåande. Men de har ju ja, verkligen jag... lyckats de med piloterna, säga. Ja, det är en skitbra pilot. Ja jag, jag, jag, Oj. Sorry. <laughs> uh, jag gillar ju det här att, um, uh, att de är liksom på olika ställen i världen. Mm. Att det, det, är liksom i mm. det är i Mellanöstern, det är i USA, det är i Tokyo. Det är framförallt uh, slutet på första piloten där när, uh, när de är i, i Shibuya. Då var det nästan det var väldigt ja. stark, stark scen där. Nästan ja, jag har jag, jag, jag, jag, jag sett det två gånger. Första gången så var det bara så här, oh shit. Andra gången blev jag riktigt att hårgd. Ja, faktiskt ah. Det var något sån svart ögonblick Jag tyckte det var ett kiss Nej, Tommy Jag tyckte det Nej, nah, jag vet Jag tyckte att det var så jävligt. Jag tyckte att det var li lite jag ska, jag ska... ostigt Tommy ska faktiskt. bara se jävla svår Hela tiden Nej, men jag, ja. jag tänkte på så mycket För de de, Det de, de här är så jävla dumt av mig Tänker För liksom Han Han, han letar ju efter eh, Sin telefon Den har sin Du eh, ska dumt. inte spoilera någonting Men du ska ju spoilera om andra Men okej okay, Nej, det har hänt Nej men det är spoil <laughs> Du <laughs> får, inte, får inte säga Okej, <laughs> okej okay, okay. Men han, han har så här, han har en film, därför bytte sin telefon. Så långt kan jag väl säga. Oh, ja, okej. Okay. Och då helt plötsligt så. Och ju, det här är ju filmat med en kamera också. Helt plötsligt liksom trycker de upp allting som är filmat på. Håll dig jag säger det här nu. Så om, om, ni, om ni inte så hela allting han har filmat med den här filmen. Dum. dum i huvudet. Och då känner man såhär, nej, den upplösningen finns inte på mobilkameran då. Det här får du klippa bort. Äl, <laughs> fan. Det är ju det här som är hela liksom, punchlinen i ja. hela avsnittet. Ja. Det kan vi inte hålla på förstöver. <laughs> tyckte ni det var <laughs> Nej, jag skiter i det. Det var det här som var grejen, Tommy. Nu är det, det, du... det som var, de byggde Bingo. upp den här storyn liksom. Och så när vi kom, det blev så jävla starkt. Ja. Alltså, jag, tänkte, jag tänkte bara att de kan inte... Ja. Att du, du går där på Shibuya varje dag. För dig är det så här vardag. Men... Nej, kom igen nu Niklas. Du vet för själv Nej. att du inte kan filma med en vanlig mobilkamera med liksom 30 meter gånger 70. Så där. Hur fan Visst, den tv-apparaten ser ut nu? Jag har förstört helt avsnitt för folk nu. Ett grymt bra avsnitt. Det är ingen som kommer tycka att det här är bra nu. Jag tyckte inte slutet var själva poängen med avsnittet. Jag tyckte vägen dit var rolig. Det där är bort. Fan bort Jag ska fan åka till Tokyo och slå dig i. Lockarna, alltså. nu, det, där. det ska bli intressant att se tar med tar, tar Nej men du håller med Niklas det måste Ja jag håller med Jag Okej okej okay, okay, okay, okay. Jag får, jag får jag, sprixa fram någonting där Jag kan, jag kan, jag kan skicka över Gull så kan du klippa in Jag helar det Ja men vad ja, men... tycker vi kommer, Det verkar ju vara som är nöjda över det här då. Väldigt nöjda Ja jag kommer fortsätta titta här så länge, så länge de har slutsidan i Shibuya eller vad de... Ja, det måste det vara, annars så kommer jag inte titta längre. <laughs> ja, nej, definitivt vidare på det här alltså. Ja, Tommy. <laughs> nej, jag, jag kommer lätt titta. Men som sagt, skeptismen finns. Men jag hoppas, jag hoppas ju verkligen. Det här var ju... men jag, jag tycker om det. Pilotavsnittet var ju hur bra som helst faktiskt. Mm. Man, mm. man blev nästan lite rörd. Ska vi ta det igen? Hahaha. <laughs> Men vad fan, då där. lämnar vi då. Ska, ska vi bara köra en kort resumé faktiskt. Eh, kontoret. Ja. Nej. Nej. Alcatraz. Nej. Ja. Comicbookman. Comic <laughs> Varför har jag Comic... det koreanska uttalet <laughs> <laughs> <laughs> på det? Comicbookman. <laughs> Nej, tyvärr. Emilio. The River. Ah. Ja, pass. The River, ja. Ja, The River, ja. Ja, men jag, jag de har, jag har grupptryck. Okej, okay, fan, jag kör på The River. Touch. Mm. Ja. ja Och med det sagt så hoppar vi in på kvällens eh, topp tre lista eh, Och den står ju du för Emilio Ja, men du hade så bra titel på den, vad var det du kallade? Jag sa eh, tv-serier som man inte behöver Ja, vad fan sa jag för någonting? TV-serier som man inte behöver använda så mycket järnkapacitet eh, på mm, Och jag kallade det för de perfekta lunchserierna Ja det här är då eh, topp tre sådana serier som man bara kan sätta på liksom, när man behöver kolla på någonting eh, snabbt. Det spelar ingen roll om det har sett det förut. Eh, det är bara liksom, lite chill-serier. Men det, det här, uh. du, jag, jag frågar ju dig innan vi spelar in det här avsnittet. Det här är ju serier som man kan Se om, menar du då? att liksom, precis. Ja. det Precis, liksom, det spelar ingen roll om du har sett det sätter förut Du mm. kan bara typ så här, trycka på det och, och kolla lite Med undertiteln Om du är Emilio Spinetti, det här är ju en personlig lista för mig liksom. Det behöver inte att folk har samma mm. tycker som jag Så du får stå uh, till svars för det här med Precis mm. På plats uh, nummer tre då? På plats nummer tre, det här är en delad plats uh, Mellan Harvey Birdman, Attorney at Law Och Flight of the Conchords uh, Vad tycker ni om den här serien? Ni har inte sett Harvey Birdman, eller hur? Nej, nej Nej, du får, men, du får lite, berätta kommentar. lite om uh, Harvey Birdman Harvey Birdman är en animerad serie Som driver med alla de här Hanna-Barbera uh, Cartoonsen, de här Flintstones Och, och sådär okay. uh, Det handlar om uh, Harvey Eller uh, Birdman som var en superhjälte I de här Hanna-Barbera-universumet Eller folk kanske känner det mer som Cartoon Network-universumet mm. mm. uh, För en här en massa år sedan Kanske 60-talet eller någonting uh, Och nu har han sadlat om Och uh, slutat vara superhjälte och är nu advokat istället. Jag tittar på vad som är bilden och det är ju ser <laughs> rätt så kul att han står med Fred Flinta och Scooby Doo-gänget och försvara Fred som är i någon slags ja. hobokläder nåt. Fred, Fred Flintstone är det är en sopran och Fred Flintstone är maffiaboss. Okay. det, det, det låter det väldigt... lite som uh, Robothicken, att man driver med så här, pop... Uh, ja, typ de, de, de tar liksom i varje avsnitt som är det en ny karaktär i Hanna-Barbera-universumet som har råkat göra någonting eller hamnat i någon form av legal trouble och ska han eh, typ, eh, typ, eh, typ eh, representera dem i en domstol. Måste och det. Att, typ, ja, Första avsnittet är till exempel, har ni sett Johnny Quest? Ja, då är det ju att han Reese hans Johnny Quests äh, adjutant Eller medhjälpare eller partner liksom. mm. de, de är liksom så här gay typ Och han äh, tycker att Professor Quest har varit en dålig pappa Så det är en så här vårdnadstvist om barnen Om vem som faktiskt har rätt till dem Om det är Reese som faktiskt har tagit hand om dem Eller om det är pappan som är den biologiska pappan Och det är, alltså, det är rätt roliga så här, Takes på gamla serier Okej okay. Med bland annat uh, Stephen Colbert som spelar en av de skönaste skönt här. Quest alltså, var, var det bara river upp gamla Så alltså. Jag kommer ihåg den där indiska pojken. Ja. Ja, det var typ det. Jag hade ju eh, Cartoon Network när jag var liten så det här var ju en serie som gick hela. Ja. ja men då ska vi ju definitivt kolla på det här för att det, det är faktiskt jävligt bra. Vad heter den där rosa jävla björnen alltså? Åsa han... ja, Björn han... oh, Vad heter han Han är rätt Jag i det Nu går vi vidare Ja, ja. ja Det är den och Flight the Concord Den har vi nu väl sett i alla fall Ja, ja. ja. Men då får vi ja. Det är ju fan en av mina favoriter Den kan vi se om Hur många gånger som helst Vi är fan aldrig gammalt Nej, jag första säsongen tyckte jag var väldigt bra Första väl, säsongen var ah. bra, jag, an, jag tappade det på andra säsongen Jag, såg jag ganska... vet inte heller såklart andra säsongen Jag <laughs> tappade det också <laughs> Så det är första säsongen som gäller Första säsongen som, är, som mm. gäller Fast gillar andra säsongen när Michel Gondry är med och regisserar avsnitt När det är det här Tummen i dicks and the dance Tummen i dicks the i dicks <laughs> the <dance,"> <laughs> Ja, nu är det fan bra ja. Men ja, det var nummer tre Nummer två är, och det här lever vi bara kvar, kvar på nostalgivärdet och det är, är Friends för det har väl liksom hur många gånger som helst men det väl alltså, man kollar på det när man kom hem från skolan liksom typ på, på kvällarna på kanal 5 gick det väl tror jag. Um, eh är sagt, det, det, det är ett det, gammalt Friends fan vet jag. <laughs> jag kommer ihåg på, när jag växte upp på Dribbingsvägen med Tommy bland annat så det var liksom, man tittade antingen på vänner eller på uh, Seinfeld Nej, sluta, Jo, så, så var det jo jag, jag kommer ihåg om att vi tjafsade, jag tror det blev en ganska hetsk stämning När jag sa att Seinfeld var bra och du sa att Friends var bra Du, du var ju en Friends-kille och jag var en Seinfeld-kille, så var det faktiskt nu, nu, nu. Jag, har alltid, jag har alltid hatat vänner jag, jag, har, jag, tycker... jag, har, jag har inte hatat vänner eller Seinfeld Jag tycker om Seinfeld, jag tycker Seinfeld är bättre än vänner Nej, men, du, men, men, du, men jag tittar du på hatade vänner Du hatade ju Seinfeld då du ju säkert, att vänner är du... hey, nu. Nu, nu. <laughs> nu blandar du ihop mig med dilla sådana här Gana hårdrockskompisar Nej hey. Det var så det var, Petro Thomas också <laughs> jag, kommer, jag är fortfarande lite bitter för det att jag, jag Du var inte... den där hipster killen som gillade Seinfeld Men ingen annan gillade det Ja, exakt, <laughs> jag förstod Nick <laughs> det är på ett dåligt humör Nej men i alla fall Vad tycker du Jag tycker <laughs> det, det, det, det är jättedåligt Det är, det är en tjejserie Emilio <laughs> Oj, hörru Nu får du Allt, tack Nu blir vår kvinnliga lyssnare lite jättebra. Vad menar du med tjejserie? Nu får <snar> du försvara svara här Nej, ja, jag tar, det tar jag tillbaka. <laughs> Shit. Det är jävla <komplikär. laughs> ja. Ja. Nej, men, Nej, jag, men... Jag, jag gillar inte vänner och sen är, sen är det nog med det. Jag har faktiskt sett alla vänner avsnitt förutom det sista. Jag dog där. <laughs> du kallade inte. Nej, men jag, jag var i Thailand för länge sedan så hittade jag en sån här vänner DVD-box. Det är som Emilio säger på den här listan att det är sånt här. Man ser väldigt sporadiskt. Liksom. Det är inget... <laughs> Det är, inga, det är rätt så fristående avsnitt alltid. Ja, uh, liksom du kan sätta på ett avsnitt när som helst och bara kolla. Liksom. Det spelar ingen roll om det är sju eller ett, liksom. ja, Men så hittade jag den där boxen i Thailand för typ ja, men det kan, kan kosta? Hundra lappen eller någonting sånt här. Så var det ju bara trycka det. Sen vet jag inte vad som händer. Sista avsnitt hade jag kvar. Och det, var, det är ju ett dubbelavsnitt. Uh, uh. Så tänkte jag men då ska jag se det liksom. Jag ska göra en slags special moment för det. Ja, Laga ihop någon god mat och någonting. Sen har, ja. Vad är det? T åtta år senare så jag har, har jag klippt fingret. <laughs> skott. Nej. Jag vet inte hur det slutar. Ooh, spoiler, spoiler. De dör allihopa. Ah, 9-11 hände. Nice. The, the Lundquist edition. <laughs> Lundquist cut. <laughs> ja. Aha, vilken är plats ett då? Plats ett så har vi en av våra favoritserier här på Tom Riffleman i klass. Eh, Arrested Development. Yay! Sluta, Niklas. Det där är ju så jävla falskt, alltså. är falskt? Du har ju inte sett klart det där, ju. Nej. Jag, jag, jag har ju tvingat Niklas att titta på det. Jag har tvingat honom så mycket så när du var på besök här i Tokyo så fick du liksom limma i fast framför tv för att du skulle titta på det där. Nu, ja. nu gillar du det bara för alla hipsters gillar. Och sen när du åkte hem tillbaka till Sverige, då har du inte sett ett avsnitt. Nej. Ja, var det var, det var inte samma grej nu när jag, och jag tycker mer så är Emilia som säger upp det så fint det, ah, det här är ett av våra absolut favoritserier här men, Niklas, ni, tycker du att det är dåligt? Nej, jag tycker inte Nej, det är dåligt Jag det tycker jag det är jättebra Han, jättebra. han, han jag tycker bara det inte dåligt, jag och Niklas har tjafsat Vad som är bäst mellan vänner och Arrested Och Niklas står för vänner och jag står för Arrested Jag vet inte vad som händer oj, oj, oj. Ja. Men det, det är min lista, det är sådana serier Jag kan se när som helst Har ni, har ni något har ni tänkt på någonting som ni har? Ja. Uh, Seinfeld. Seinfeld. <laughs> <laughs> Dock med en viss reservation. Uh, det är likadant som med Simpsons. Att det, är, det är vissa säsonger som jag håller mig till. Jag tror det är Seinfeld där det är typ säsong 2-6 uh, till sex kanske som jag tittar på. Simpsons är det väl säsong 3, 4, 5, 6, 7 eller någonting som där. Jag, jag, det är liksom vissa säsonger som jag gillar Vissa säsonger är inte alls lika bra Seinfeld var jättedåligt på slutet till exempel mm. ehm, Simpsons ska vi inte ens snacka om Det har ju inte varit bra på typ tio år nej ah, Båda har ju verkligen haft en guld era guld mm. Öra Öra Tommy Oj. Ja, men jag, jag måste ju hålla med dig Jag måste ju säga någonting, annat Annars blir det inget kul ehm, ja, men jag, jag är ju stort fan av South Park Och jag gillar deras hemsida South Park Studios Där de har till och med lagt upp alla avsnitt är helt gratis med jättefin kvalitet också Så kan du backa tillbaks Och kolla på dina favoritavsnitt jag, jag, jag gillar Sarpark jättemycket Jag tycker det är så kul, smart humor är. Mm, Bra, då har du lite lunchserie som ni kan kolla på Om ni vill mm. Fan jag försöker komma på, finns det ingen rogare Jag var ju nära att säga Twin Peaks Men det är väl ingenting man bara sett på <skratt> Nej det tycker jag inte Då ska vi fan kolla på hela serien Innan vi avslutar Ska vi ta till vårt sista Segmenta Tom Filman, Niklas och Emilio rekommenderar. Ska vi rekommendera ja. någonting som vi tycker att våra lyssnare ska plocka upp? Eller ta en koll på. Ska vi börja med dig då Emilio? Ja. ja, jag kan ta det. får du iväg så jag kan gå och göra någonting annat. Mm. Um, jag tycker rekommendera ett spel som har varit ute en hel del. Eller, har <laughs> varit ute en hel del. Det har varit ett bra tag. Men... Uh, om man inte har införskaffat den så ska man definitivt göra det. Och det här är en av mina, en av mina favorittitlar till Playstation 2 som de släppte din HD-box eh, till eh, Playstation 3. Ja, äm, precis. Eh, Sly Cooper-trilogin. The Sly Collection. Det är ett sjukt bra spel. Det är ett plattform, men så jävla bra. Så. Och det håller fortfarande. Du har ju kört de här, Tommy, eller hur? Ja, jag har kört för, eh, första och andra spelet. Har gjort. Ja. Vad tycker du? Håller du med om att det är grymma... Tidens hand har ju sprungit iväg Alltså det är ju jättedålig kontroll ibland tycker jag Alltså, jag jag, alltså grejen är, är att äh, Jag växte inte upp med Eller växte upp men äh, Jag missade ju hela Sly Cooper-trilogin äh, När jag hade Playstation 2 Jag spelar med några, jag spelade and Dexter som också kom ut nu på HD remake. Det jag är jag mycket mer sugen på att köpa. Men nu, nu ska jag inte kissa på din Litslava eller din. Nej, det <coughs> men, men så är det väl att liksom, jag, har inga, jag har ingen liksom, så här, nostalgiska referens till det här spelet jag har inte spelat innan Men ja, jag spelar det, det, på det HD. Det kanske, kanske lever kvar väldigt mycket på något mm. som gillar. Jag, jag det kommer som köpa Siren till när det kommer ut till exempel HD remaken. Jag sitter bara och väntar på Son of the Enders så, Det kommer till PS Vita bara. Jag måste köpa en PS Vita. Sorry man. Nu. Jag i Nej, det, det, är det är sant. Bra. Ja, bra. Fuck. Men vad fan, innan vi går till Niklas. jag inte exer. varför kör inte du inte det då? Jag vet inte, jag är aldrig, <laughs> <Nej>. aldrig intresserad. <laughs> ja, fan. Vad ja. ja, hämt alltså. ja. ja, Niklas, kör du. <laughs> uh, yes, jag tänkte rekommendera en <clears throat> serie som går på SVT nu. Som heter Hårdrockens uh, historia. Och uh, det här är en liksom, genomgång av hela... Liksom, uh, från liksom ja, vad säger man Black Sabbath, Led Zeppelin Fram till dagens liksom, Metalcore-band Väldigt eh, intressant Även om man inte gillar hårdrock så Tycker jag att det är värt att titta på det För det är väldigt så här, seriöst gjort ingen MTV-flams liksom, Utan det är seriösa intervjuer och De är i Göteborg också <laughs> Intervjuar Inflames till exempel ja. eh, Bara en sån sak um, Den finns på SVT Play De plockar ju tyvärr bort avsnitten efterhand, men man kan ju hitta dem på annat sätt. Så, jag tycker man ska följa det. Jag tänkte ju mm. när, när du sa att jag är en gammal rocker. Stämmer det? Hur länge har du varit rocker? <laughs> jag vet inte. <laughs> du är en gammal jag popper ju... förut i alla fall. Ja, Ak Akwa kan... och Britney. Scooter. Ja, <laughs> Scooter är favorit. favoriten. Är inget jag kan stå för idag riktigt, men... <laughs> Jag har haft mina perioder. Jag faser Nu blir du en gammal rock i alla fall. Ja. jag vet inte vad det är <laughs> Men jag rekommenderar i alla fall Hollow historia stor kan vi slå fast. Nice. Eh, innan vi går vidare till Tommy tänker jag göra en faktakorrektion här. Det är inte alls bara till Vita. Jag är inne på Sundereds HD-releasen Kodima Konami hemsidan och det är till PS3 och Xbox ja. eh, 360. Och eh, jag vill bara säga att genren tycker jag är jävla skön high-speed robot-action. <laughs> <way. laughs> Okej, okay, då kommer du till... Då hade jag fel där. Fan så ofta. Men ja. eh, ändå kul att den kom till Vitan i alla fall. Jag skulle ju köpa Vitan. Ja, det är många som kan. Det var kind of nice. Vill du ha Uncharted eller Tommy? <laughs> Nej, det verkar ju så jävla dåligt. <laughs> <laughs> uh, nu blev Petro Tomas här. Nej, jag tror de yeah. håller med med det faktiskt. För de vet att det Notidog har ingenting med det att göra. Det är något annat, så tredje 3 personsföretag uh -huh. som heter så. Jag, det är jag och mina quiz eh, hela tiden eh, jag, jag hittar en ny app faktiskt, den är gratis jag tycker säkert ny två Emilia har ju skaffat den här, märkte. Niklas ska vi också skaffa den Den heter Quizme eh, Som du har tippat dem förut Nej, det har jag inte gjort Exquisite ex ex han... Aha, det fan. Quizme eh, går ut på precis som eh, World Feud Eller vad heter det, Drauzonfen kanske heter <laughs> Jag kommer inte vad det heter Mm. Eh, att man liksom spelar mot någon snubbe på internet man inte känner in till Och så utmanar man den på en valfri kategori eller blandat Alltså det finns allt från film, musik, samhälle Vad finns mer på min liv? Det finns en jävla massa med Allmänbildning bildning till en skön kategori Ja, Spelade den nu, jag fan inte allmänbildning ja. Grejen är, det, det, jag märker att det är en väldigt ny och, version av det här eh, Alltså man har ju poäng men man har ingen en liksom, såhär, personlig liksom det man kan kolla hur många poäng man har men man vet att man får plus minus poäng för typ motståndare man möter men det är väl någonting de kommer fixa inom snar framtid men jag tycker man ska hoppa på den här hypen faktiskt jag tycker det är riktigt kul faktiskt. Jag tycker själv Emil och vi har ju kört en match och jag förlorade då jag. Mm -hmm. nej, för, nej det står vänta på motståndens resultat här. Ja, ah, jag har inte spelat ännu. Uh, men uh, det fanns svåra frågor ibland alltså. Mm. Alltså, grejen är att Emilio och jag får ju samma frågor till exempel när vi kör mot varandra. Men han, vi ser ju inte varandras frågor. Nej, det är så. bara liksom, man, man får frågor och så svarar man på dem liksom. Och så säger man typ såhär, ja. om vi ser inte tio frågor så får man bara resultat på att homi svarar rätt på att så många, jag svarar rätt ja. på att så många. Och, så och det är, är samma och, frågor man får inne. också. Precis. Ja. Men verkligen kul faktiskt jag tycker det, det är kul, är kul. Det, det går att snabbt med. att spela också Det är liksom, det är bara klick, klick, klick, klick. Och så om man ska hitta igen. mig Om man vill spela mot uh, mig så söker man på pappa Pappageno eh, Pappa med 2 <laughs> P eh, så... Får jag fråga dig varför du har det? <laughs> du är jättelänge sedan du, Hur gammal längre är det här Niklas? Det är ju framför en tror jag jag skrev det ja, Det var, var på... lugnastormtiden Någon... faktiskt hade inte du sett en pjäs och så var det någon med... Det är, fan, det är ju fan Trollflöjten. Det är ja, troll, Trollflöjten. Men det, men det, det det. En, ja. Nej, men jag tror jag fick det från eh, Nile City. Ja, då ropar jag runt <skratt> så här, Papageno. Nile City, alltså. Det var <skratt> det som gällde då. <skratt> Kulturskymning. Jag trodde att här. Jag bara, sitt fan, han hade en karaktär från Trollflöjten. Det var fan nåt, okay. ju fan något. Men det var ju en fel när jag gjorde det. <skratt> tror jag, nu kan jag hjälpa mig. Men jag tror den där Papageno stavs var det bara med ett P i mitten. Papageno. Ja, ja, det är ju, <skratt> pappa på svenska liksom. Mm. <skratt> Så då, då skrev jag på mig att Lunastorm-loginnamn, typ Papageno. Fan, vad länge sedan Lunastorm alltså. Det, det är innan Emilia har tänkt på att tänka på Nej, jag hade... Lunastorm. Nej, jag. sluta. Jag <laughs> sluta <ljug nu. laughs> eh, vad heter Ni Ni Niklas har inte skaffat det här, men jag antar att han kommer att heta Snoppjuice eller något sånt där roligt på att Emilio, Emilia, du heter, om du vill avslöja det kanske. Nu försöker Tommy vara rolig och säga att Niklas skulle ha ett som Snoppjuice. Snoppyus är Tommy Janssons eh, namn På eh, Youtube, YouTube. Oh. Så, så Kul, så kul var det <laughs> <laughs> ja. Ja, Jag heter Mellow in Tokyo Som vanligt Mellow in Tokyo, det sitter ihop i ett ord Och Papageno, p a p p, -P a g n o eh, Niklas Och jag, jag tänker heta One Last Run Om det finns Vi ses eh, nästa eh, vecka då antingen, Det gör vi Tack för att ni lyssnar Tack, hej Hejdå.